and in the sedang disebarkan ataupun dijadikan silibus di seluruh Malaysia ni dia pakai jugak. Kan? Akidah tauhid rububiyah, uluhiyah ha eh. Ya Allah ni tak tahu, <laughs> tak tahu. Pun. Zaman kita orang zaman saya mak mesti tak ngeri ke? Ataupun saya tak ingat. Jadi jangan ada budak suam pun dia di kita Basta. Idenya ini hey, pun kita pakai silver, kita pakai emas ni. Jadi, ha? tak dengar? <coughs> Jadi silver ataupun pelajaran tauhid atau pun tauhid lah di seluruh Malaysia ni di sekolah-sekolah, di universiti, sekolah rendah sekolah menengah semuanya pakai lah. Eh, sudah pakai rubiah, pakai emas, pakai asmaul sifat. Ikan kat Malaysia tanya masalah Biasanya seluruh dunia lah pun okay. Jadi dia tanya Sesat ke sebab Tapi kalau sesat Kenapa kerajaan terima Betul Tapi Tak sesat Tapi lah. kalau tak sesat Berapa dia nak kerajaan Asyari buat apa lah Betul Dan saya Salah saya dah kuih saya tak apa Tak ambil tahu hal ehwal semasa pun <toh> Tak tahulah pula yang memang seluruh sekolah Dari sekolah indah, lah Dia dah masuk masa pun dah Habis usah lah adalah, Benda tu kita nak Nak bentras memang tak boleh lah Bila kerajaan mesti berapa ke? Bukan, Jadi kerajaan saya tanya saya punya guru yang Lepas saya ingin mengajikan dia tentang Dia kata jadi bagi Indonesia lah dia cerita. Dia kata memang kerajaan Arab Saudi datang bawah silibus ni, taurik dia orang ni. Yang bawa duit selonggung. Jadi kerajaan ni dia bawahlah kubunan. Nanti dia tengok, ok. Diimplement dalam ni ni. sana kan Arab Saudi dah kan sesat tu kan. Kan tu akhirnya mungkin dia kata mungkin benda yang sama jadi kat Malaysia ke lah apa, apa ni apa, apa ni offer ataupun kerajaan Arab Saudi yang apa cadangkan supaya supaya syllabus <coughs> tu di, dijadikan bahan pelajaran di sekolah-sekolah UST sekolah sebagainya masuk ke pelajar <coughs> ha pelajar lah Raja tapi dah tak ingat. Allah. Apanya Allah yang benda yang benda yang. Dia macam ni. Macam mana nak amaine nak start? Ini saya buat perlimah saya. Sebab nak nampak jadi kita ni tentu ni mulia Allah subhanahu wa ta'ala hantar kita kat permukaan bumi ni Supaya kita ni Memperhambutkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenal Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taat kepada segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ikut cara Nabi Muhammad SAW Allah. <tuh> itulah maksud hidup guna. Betul? Jadi, kita tahu dulu maksud apa-apa. Maksud nak kenal Allah, nak taat perintah Allah. Jadi untuk kenal Allah ni Itulah dia ulama-ulama buat satu fan dipanggil fan tauhid tu. Kan? pastu jadilah macam-macam jenis fahaman dalam tauhid ni. Jadi masa minggu pertama hutan saya dah ketawakan. Majority lama. Majority lama. Kan? Dah sepakat Di dalam mempelajari akidah ataupun yang tauhid ni Muslimah tak dengar. Ya. Jadi Jumbur ataupun Majoriti ulama' Ulama' Sepakat Bahawa akidah yang benar Yang tepat Yang lurus Adalah akidah Ahlus Sunnah Al-Jama'ah Yang diperlepori oleh Iram Asyari Jumbur Ada Orang golongan yang bukan Asyari Dia pun klaim kata dia yang betul Mana tu orang klaim Aku punya akidah salah semua pendapat betul, siapa pendapat betul, muntazirah pendapat betul, semua kata -kata betul ke? Termasuklah sarafi semua. Tapi kita tengok jumbur lah. Apa jumbur ulama kata? Senanglah tu ya? dah, ikut jumbur majority ulama bukan ulama. Sekarang mana tengok ulama sekarang, nak tengok ulama sekarang, sekarang mungkinlah kan, saya rasa sebab pemahaman itulah so call wahabi kan dia orang tak suka orang-orang ni dan dia claim dia orang ni salaf lah. yang mengikuti orang salat. tapi itu kan aku salaf salaf ni orang yang hidup zaman-zaman awal lah sahabat tadi jadi <coughs> bila maksud dan tujuan kita nak mengalah pada duduk pada Allah. Jadi kita tak perlu nak bergaduhlah. Kalau dia dia yakin dengan dengan akidah dia cara dia tu dia boleh terlah dekat di dengan bismillah seperti itu. Saya ikut majority ulama denguru ulama daripada zaman zaman syarie itu sampailah sekarang ni. Eh. Semua sepakatlah mazab asyari ni lah yang paling tepat cik jadi di dalam proses nak mengenal Allah tu mantap ke ilmu ilmuhtari ni saya pilih mazab asyari orang suka, dia orang tak suka, dia kata tak betul, dia orang kata dia lebih betul, jadi, dia punya masalah hmm. betul? dia serang kereta, dia kaunter kereta, dia kata ke, ha, macam ni, macam tu, hadis so'ai, hadis tak so'ai, ha, macam macam Jangan berduri Kalau aku dah layan, orang tak habis Semalam tu tak habis-habis Semalam tu Semalam tu lah. Senang Asa tak suka Mazhar Syari tak yakin dengan Pidah Mazhar Syari dan pengikut-pengikut Ataupun ulama-ulama Mazhar Syari Dipanggil Al-Asya'irah Al-Asya'irah, ulama-ulama ikut mazhab Asyari ni, yang dipanggil Al-Asya'irah, jadi saya tak suka, tak setuju tak betul, sesat ke juga pun, apa, cakap lah apa pun saya yakin 100%, 100 dengan mazhab dengan Asyari, di dalam proses saya untuk mengenal Allah titik saya tak berlulilah orang ni cakap apa pun, sebab so, maksud saya ini hanya satu wasilah saja saya jadikan sebagai satu panduan saja Untuk saya mengenal Allah Bukan maksud saya nak menguasai Ilmu ataupun akhidat Masyarakat Yang saya nak, jangan anak-anak Allah sahaja Betul? Ini nak bergaduh orang yang kata dia sesat Aku betul, kau tak betul Dalil aku lebih suai dengan Daniel, kau ha, Apa Dalil kau? Apa jawapan kau terhadap Dalil kami? Jangan bergaduh Nak kata buktikan dia betul Nak menunjukkan kita ni salah Kita pun sama juga Nak bantai dia, nak counter dia balik Betul betul Semakin jauh daripada awak Semakin jauh daripada awak Ini saya assume lah orang yang datang kat sini eh. Dia dah bersetuju, dia dah yakin lah Di dalam di Dalam Ni, untuk mencapai maksud dia mengenal Allah ke, dia memilih mazhab asyari sebagai satu wasilah untuk dia kenal Allah dan juga supaya kita dia tak salah ataupun tak sesuai kalau dia tak yakin banyak hari saja dia nak ikut tu galiran apa ada bubiah bubiah klasifikasi atau apa-apa Dia gitu Al-Hadis ke apa ke Bismillah Kita <Susukainya> ni atidah kan Kita tak paksa pun Atidah ni lah ati so, Saya dah beritahu Menurut pertama kan Saya tengok majoriti ulama berlama yang ikut Nazar Asyari ni siapa Dan saya yakin lah orang ni Yang patut saya ikut lah Daripada Fahaman-fahaman Tauhid Tiga tu Tahu susul-susul dia berapa? Tiga Tauhid tu Tauhid Ulubiyah, Tauhid Ulubiyah Tauhid Asmaw sifat, tu, tu kan tahu asal dia berapa? Ada Hadis ni Nabi? Ha? Ada langguan? Ada, ada Nabi ke apa ke? Ada? Dia tidak ada satu orang ulama pun Yang pernah menyuarakan sekarang ini melainkan Ibnu Taimiya Soal Kenalah lah Ibnu Taimiya? Kenal lah Ibnu Taimiya lah Ibn tau? Tak kenal lah Ya Dia adalah ulama' turun ke-lahir ke tujuh hingga ke-8 Ibnu Taimiya Al-Hara ni dia lah pengasas bagi Tauhid Ur-Rubiyah, Tauhid ur Tauhid, Tauhid As-Nasifah ni Dan ketika dia memperkenalkan tiga Tauhid ni Memang ulama'-ulama' zaman tu menentang dia habis habisan Maksudnya, tak kita kira, kira dia something new lah. orang tak nak bangkit isu ni pun Dan dia bagilah dari dia, dari, dari, dari Quran, hadis macam-macam Jadi ulama' dengan kacang yang mematahkan daripada dia korang tak terima lah dia lama kurung ke tujuh meninggal ke 68 kurung ke tujuh mana nama itu sebut ya? saya tak ingat-ingat cari lahir tepat tak, tak ingat pun kalau Iman Awawi saya ingat lah 671 dilahir 676 yang meninggal idola lah Jadi, fahaman dia tu tak pakai dan tak laku pun. Hanya seorang lah. punya anak murid dia yang ramah besar juga. Dia punya payi mak jauzi tu. Ikut. Fahaman dia. Apa su Sampai lah tahun 1115 hijrah. Lahirlah tu lah Muhammad bin Abdul Wahab tu. Dia reinventing ini kita buat semula lah pemahaman menjaniah membangkitkan semula cuba nak sebarkan semula bahan-bahan epidemia eh epidemia ni dia ada banyak kita dia tinggal dia meninggalkan banyak karangan-karanganlah beratus dan berciri-ciri. kalau buka mana-mana publish buku pun satu perlu banyak kita sini-sini kita main dia orang punya mak tu mak ada Mula bila dia Dia daripada Najd Bila dia perjuangkan Dia ni abang dia ulama Bapak dia ulama Syekh Muhammad Nurab ni Dan dia belajar agama Pasti tiba-tiba dia perjuangkan balik Fahaman ni Tauhid, Ubiah dan sebagainya Dia tentang abang ni Dia tentang bapa dia bersuju Dan orang-orang semua berhentang ni Nawa, tentang, Tak bersuju bila ni Tapi akhirnya lah Bila dia bergabung dengan King Sa'ud telah berjaya mengaluki haramai Mecca, Madinah maka disitulah dia dapat peluang bila Raja Sa'ud ambil bahagian pemerintahan dia diberi diberi diberi kuasa bahagian agama mulalah dia menyebarkan pahaman ni dan dia orang-orang yang tak setuju dengan dia semua dia kafirkan, dia yang bunuh, dia Macamlah halau lari sebagainya Dia berjaya Sebab dia tak konkur kan Mekah Madunak Mekah Madunak ni kan pusat Tumpuan Mawislaw sedunia Pada kini sama Iji Jadi dia punya penuang Mula tu disebarkan dan Universiti-universiti yang dibuat di sana pun Berapa kik Menyebatkanlah ajaran-ajaran itu ni Macam tu lah Berikan sejarah dia Jadi nak dipandingkan dengan mazhab asyari ni mazhab ni tak dapat pun kecuali orang yang tak lah kan bila dia tengok sekarang ni sebab itu ada ya, situlah Alhamdulillah tu datang dia kata saya kata kenapa, kenapa kamu ikut dia sebab orang harap. ikut saya kata sebab orang haraf tak puan apa ni tawassul ataupun bahasa yasin juga orang haraf tak puan Alasan ni orang Arab Dia tanya zaman bila Orang Arab zaman bila tu? Orang Arab, Arab daripada zaman, zaman Imam Syari tu Sampai sebelum ni Tamiahan lahir Lepas tu sampai sebelum uh, Imam Syekh Abdul lahir tu tadi orang Arab eh, sekarang ni orang Arab itu bukan orang Arab Orang Arab dulu tak ikut tu Kau nak ikut orang Arab sekarang Dia orang yang fikiran sempit, tak nampak dia Dia nampak sekarang orang buat, orang ikut. Okay. Memang pun, kalau kita pergi sekarang Pergi-pergi pergi mana makan akan nampaklah Ajaran ini memang benar, -benar Jadi, kalau tak kaji betul, -betul tak, Tak tahu betul-betul maklumat tentang sejarah Atau sesuatu aliran ni apa kata ulama-ulama ataupun -ulama jumbur ulama, bila itu ulamak dalam satu negara itu dia pun buat penilaian sendiri ikut-ikut orang ikut-ikut orang ada nah, bukan kita nak melakukan orang Arab nah, kita nak melakukan orang Arab pun dia berjahat orang kan. jadi <coughs> takpelah kalau dia yakin juga dengan dia punya kidah itu bismillah tuan-tuan <coughs> ni semua yakin dengan syariah kalau eh ini dekat mana mistar yang sesat tu apa ni pemahaman tauhid okay, rububiyah rububiyah sama sifat tu dekat mana sesat dia dekat mana yang tak betul ni ini yang pertama dia itulah dia sebenarnya bertentangan dengan jumhur tersatu alasan bertentangan dengan jumhur maknanya Lama semua tak setuju Yang sesat tu lagi satu dia mengkafirkan uang yang tak dibuat pegang kepada pegangan ni. Ah ha, itu kasih tu dia kafir. Dia kafir kamu sebab dia mengkafirkan uang. Dia, dia kafir. Uang yang tidak dibuat pegang kepada pegangan dia tu. Dia, dia kafir. Dia tu jadi dia jadi kafir kenapa? disebabkan dia mengkafirkan orang sebab tu kafir kita tak mengkafirkan orang orang tak nak ikut juga betul? lagi satu panjang terangkan tu ulama' dah patah malam semua dunia jauh-jauh tu dan juga dia antara kandungan tauhid Asmaw Sifah tu yang ketiga tu dia mengatakan menerima siapa ni? Sifat-sifat Allah ataupun lafaz-lafaz yang Dinyatakan dalam Al-Quran itu secara literal Ataupun secara zahir Allah ada tangan, Allah ada muka sebagainya. ni kan Dia dimulakan lah, dia di muka kan Malang -malang syari, kita, tak, kita tak Kita tak apa Kita tak pegang, tak pegang ber guna bidang tu kan malah alah kita pegang guna kita tu Sesat, tak faham lah Ha, kat situ lah dan dia orang ni pun ada ada banyak golongan sebenarnya jadi kita nak bahagikan sedang ada yang ekstrim ada yang ikut-ikut je jadi yang ekstrim dengan orang yang bahaya ni kan ekstrim ni yang mengkafirkan orang suka mengkafir, orang suka, mengkafir orang suka membedaahkan orang kan. Yang tak baik dia, nak fight, dia betul. masalah di mana Allah tu memang panjang hmm, dia kan keluar dari laporan hadis tu Ini milik kan benda tu pernah korang cuba kan kat dalam ujian tu tengok Ustaz Kutubhari tu Ustaz Izan Mat Malaya tu aku, aku, dari. Dali kan? dia orang tak ada ilmu dia tengok benda tu dia insyaAllah tu kesal tu buat Dali dia kukuh menurut dia tu Apa kita, harus nama, jama, ni, kita ada senang macam masa hari kita ada Dali kita tu sendiri ni dia orang nak cair Jadi dia berpegang kepada ataupun kita boleh kategorikan kepada mujazimah. Fahaman mujazimah lah, mengatakan Allah tu ada ada apa ada anggota ini. Fahaman mujazimah menjisimkan Allah. Kalau dia berpegang kepada akidah tu bagi umat kita memang kafir siapa yang menjisimkan Allah. dia mengkafir orang waktu dia jadi kafir yang kedua dia berakidah akidah Allah itu berjizim itu pun menurut, menurut ulama itu dia kafir itu je dua poin lainnya semua itu tak payahlah lepas tu, tak ikut akidah ke orang tapi kerajaan itu mungkin Allah pun tak komen pun. takut tangkap saya saya rasa Kita tumpukanlah kita belajar Dekat mana yang Tak betul Dia tak kuasai kita hujah putih sini InsyaAllah kita ni faham lah Mudah-mudahan Allah berkita Kat situ clear ya. Dia siap tanya lagi menang saya Ada kat sini ni Tak marah Dia ada masalah betul orang kan jadi masalah misalnya kahwin dengan satu orang, perempuan yang ber berakilah macam tu dia Asyari orang rumah dia, istri dia pakai rupiah lepas tu nanti anak saya lahir pula nanti nak saya pakai macam tu Mak kata macam ni, ayah kata macam ni mak kata ayah kau susah ayah kata mak kau susah bagaimana? salah kat tu? Hmm. mula nampak mula, macam tak tahu kan tak tahu salah mak kata tahu lagi dah jadi dia, dia tanya tu, saya pun fikir betul juga kita fikir panjang kan. Senanglah. Ini adalah Allah bagi kita, Allah bagi taufik dan kita pandai-pandailah kita, pandai -pandai kita Jangan jadikan kalau berbeza-beza apa fikrah, apa namanya? Terbangkit ya? fikrah. Aqidahlah betul-betul. Jangan jadikan menutup jalan bah bahan-bahan menggaduh lah Kalau ada member kita pun yang ikut faham bahan macam tu Kita nak gaduh lah, jalan, anggadul lah. Anggadul lah so, dia lah Nak gaduh apa-apa ajak kita menggaduh pun kita Bagi dana kita Apa kita, kita? Saya, akidah dia? kira saya macam ni Sekian, sekian, sekian, sekian. Dia tak puati, dia tak setuju Dia counter kita Kalau kita boleh jawab, jawab. tak boleh jawab Rumah walaam Rumah walaam Tak semestinya dia ada wala walaam wala. tu kita puluh Maksud so, kita bukan nama. anak Maksud yeah. so, kita nak kenal Allah Nak tunjuk kepada Allah Ketua okay. Habis kita pergi kena kopi yeah. Minum pelanje teh ke Ketua kata Ini bergaduh yeah. Kalau anak bini bergaduh pasal masalah, -masalah ni Itu masalah <laughs> <laughs> Sebenarnya sebenarnya ada, ada juga lah Saya dah terbaca tiba-tiba ada orang karang buku lah Tentang Wahabism ni Dia kata sebenarnya sebalik ni Ni, ni antara Program-program atau plan-plan Yahudi Maserani yang nak berosak dan mecah belahkan Umat Islam Di mana dia saya lakukan Satu-satu dia pun di dunia apa? Dia punya program atau plan dia Betul? Dan memang lah kat youtube kan ustaz anjing apa lagi sama kacau. Bagado, lamak bagado. Aduh ya Allah. Lamak lamak bagado orang pergi padang. Sama-sama sembah Allah, sama-sama nak kenal Allah, sama-sama beramal dengan syariat Allah. Bagado. Nak jadi betul. Allah suruh bagado, syariat Allah tu semua kita bagado kan. Itu macam tu je dah dah rafilah ada kamu budak-budak bila kamu curi untuk marah pembah. Wallahualam. <laughs> Sorry. Ada play, ya. ada sekali clear Ada suara? Jangan mengadu saya kedah okey. Pegang mic macam itu sudah okey mantap ini ni. Haa, lepas tu nak tahu aku dah ada, nak tahu yang salah atau itu. Dan buku berlambat lama Saya sebenarnya tak sempat nak upload. Saya dah ambil gambar lah. buku, -buku yang sahaja seorang baca lah. InsyaAllah nanti saya upload. <tuh> <tuh> ada yang tanya setakat tu orang ni? Ok dah? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima Terima kasih kerana menonton! Bismillahirrahmanirrahim Tidak! Kota hijau ke sini Kota hijau ke sini hijau dia nak kata apa. Apa pendapat Sebab bagi satu kotak dekat musliman eh dia berairi soalan, dia orang tulis soalan kalau dalam kotak tu dan akan hantuskan pas ke passing ini ke bidawah. Sangat seribu orang tu. Ada. Ha, bagi-bagi ke -bagi passingkan musliman tu campar dekat sini kata. Tengok masalah tu ah. Ha, ah, kalau terima ada soalan tulis, bagi tak akan berlaku Maksud orang Al-Beta'ah tu tu agak pukul 4 tu kan, kita Kita ke depan InsyaAllah kita akan menjawab Tak ada jawab, ke depan kita akan menjawab Bismillahirrahmanirrahim Setelah berlalunya zaman nah, itu. Setelah berlalunya zaman Munculnya individu-individu tertentu Yang jauh daripada tradisi ilmu Islam yang murni Lalu mula membicarakan masalah agama mengikut dawa nafsu mereka Tanpa asas ilmu yang kukuh dan sanat talapti Ilmu yang jelas. Jadi zaman saya nak rumah tu Islam dah hampir 2 per 3 dunia Islam dah? Kongka? Hampir 2 per 3 dunia 2 3 2 per 3 dunia Dan rumah Jubah dia 13 tampung 2 per 3 dunia Kita baru dalam Malaysia Memang, semak kosher Jumlah, jumpa 13 tahun Tidur berapa-apa eh 2 per 3 dunia dengan mat, eh. orang, orang dengan dia buahkan gambar Senang rumah Orang dengar nama senang rumah Ibu-ibu kalau rela nak tidur Kan anak dia malam-malam menangis kan Tak boleh tidur kan tak nak duduk, tanah nak duduk Haa, rumah datang, rumah datang Dia rumah tu berdiam <coughs> Jadi dua per dunia zaman tu Islam dah Sebab so, bila tak tersebar Macam-macam orang lah masuk Islam Terutama ni orang yang ada di falsafah daripada Yunani ni Bila dia orang masuk Islam Dia orang masih lagi bawa dia punya fahaman-fahaman falsafah -fahaman tu dalam Islam dia masuk Islam lepas tu dia, dia dengan falsafah dia, dia, dia tak buang dia bawa dan mula dah dia pun persoalkan masalah-masalah ketuhanan dia ikut imum falsafah dia pun. kan terkenal kan sama ilan ni falsafah dia pun, kan akal lah dia nah, dia mula dia nak kenal Allah untuk akal maka timbullah macam-macam dia beritahu tadi munculnya individu tertentu yang jauh daripada tradisi ilmu Islam yang murni maknanya dia tak ikut tapi yang sahabat tabi'in semua kan eh, sahabat tabi'in mana ada cerita bahas-bahas kau bahas, bahas, bahas. orang semua lawa menuju perso persoalkan ketika macam-macam mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis khususnya berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran ni ada dua jenis ayat satu ayat Diambil mengutus syarikat dalam kurung tu ada berapa? Kesamaran maknanya. Satu lagi muhakama, muhakama di jelas. Surah Al Imran. Ayat, empat, lima, enam, tujuh. Angkat tu nih. Tujuh kan? 7, Surah al saya yang tanya Surah Al-Ibran ayat yang ketujuh Kan dalam cerita itu beratur daripada ayat Satu Muta Syabiat, satu Dia ada Nak cerita sikit ayat tu, Boleh? Nak cerita kan? Ini satu perkara yang agak Menarik ayat tu. Sekejap lah Kita Quran je Sebab isu dia tu lah Antara isu-isu terbesar Isu ayat Jutan Syafihan tu lah Kau ni kan nak nak boleh ini Sebab tu tak Paksalah Sikit-sikit membawa Ke arah tu juga Ayat yang ketujuh Bismillahirrahmanirrahim Wahai khawatir Allahi yang Anzalat telah menurunkan Alaihi kata atas kamu Alkitab Kitab, kitab Alquran minhu dari dari baliknya dari daripada Kitab tersebut ayatun ada beberapa ayat muhkamatul yang berbangsa muhkamat ataupun jelas macam macam ni letak sini muhkamat tu pun. Untuk kita pilih satu jelah yang jelas ataupun ayat hukum Jelas Kuna umul kitab Ayat-ayat tersebut adalah umul kitab Ibu kepada Quran Basic Wa uqara mutasyabihad Dan yang lain tu Ayat-ayat mutasyabihad Ataupun dia punya yang sama Yang tidak jelas maknanya Fa'amal lazim Dan ada pun orang-orang Fi -orang. qudubim Di dalam hati-hati mereka Zayabun Zayabun ni macam ke kawan puan ataupun ada macam apa yang ya? Kecenderungan ke arah benda yang tak baiklah. Fayat tabi'u ma tasharahu, maksudnya mereka pun mengikuti apa-apa yang samar tersebut. <tuh> Minhu, kepadanya fitnah untuk mencari ataupun membuat fitnah. Waktu itu dan untuk mencari takwil takwilnya. Wama yang kamu takwilahu dan tidaklah mengetahui takwil ayat tersebut, iaitu ayat terkait ilallah, meneikan Allah. Okey, kasi ni masalahnya. Jadi sebagai ulama, dia ambil pendapat. وَمَا يَعْلَمُوا تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Titik Titik kat itu Maksudnya tidak ada yang mengetahui takwil takwil ayat yang tersyarihan Melainkan Allah Titik وَالْرَاسِخُونَ فِيْلْا Orang yang rasih, yang mantap فِيْلْاَلْنِ Dalam ilmu يَقُرُونَ Mereka berkata أَمَنَّا بِهِ Kami beriman dengan ayat yang tersebut قُلُونَ Semuanya Minna indirah pina Adalah daripada Tuhan kami Bama yad lakaru Dan tidaklah mengambil peringatan Illa bulim alba Melainkan orang, orang yang berakal Jadi ada satu pula golongan Dia kata titik dia bukan lepas Illa Allah Titik dia dekat sini Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah Tuwarrasikuna fil'an Baru titik Okay Mari ada cara lain. Terang. Hah? Kira oleh. Sebagaimana telah mendapat, wa ma la ya'lamu ta'wilahu illa Allah Maknanya tidak akan mengetahui mana takwil-takwil ta ayat yang mutasyabihat melainkan Allah titik. Lepas tu warasifu <tid> nabilan, tu ayat ayat barulah. Sebagaimana kita tahu Titik dia bukan kat situ, titik dia kat sini وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيْ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرْبَا سِخُونَ فِيْنْ عَنْ Bawa titik Bermakna so, dia macam jen ni Tidaklah yang mengetahui Ta'wil-ta'wil -ta ayat mutasyafihat tersebut Melainkan Allah dan orang-orang yang mantap ilmunya Nampak? Satu ulama kata Kalau titik dia dekat Allah, makna Allah je tahu Maksud makna mutasyafihat Sebagai ulamak dia tak ada Tidaklah mengetahui Ta'wil-ta'wil ayat Muntah mengenai Melayakan Allah dan Allah yang mantap ilmunya Sebab benda tu kan tekat tengah-tengah ayat Tapi junghur majoriti kata titik dekat Islam Allah lah. Tapi masih ada Bila ada ada pendapat mengatakan Titik tu dekat Lepas warah sebuah nafila'an Mata terjadilah dua golongan dekat sini Dekat sini je terjadi dua golongan jadi orang yang kata wahwah yang lama tak bilfulillah jadilah golongan yang tauhid orang yang menyerahkan segala macam-macam ayat mutasyabih ni kepada Allah. Kami meyakini apa-apa yang Allah menyatakan di dalam Al-Quran, itu ayat yang mutasyabih ni dengan lafaz-lafaz yang mutasyabih yang samar ni seperti lafaz-lafaz ya atau wajh, tangan, kaki, kan? tapi kami wakil ikhya tu majhul kami tak tahu kaisiat tu macam mana tak tahu tak boleh ada tak tahu apa maknanya dia serahkan pada Allah tu satu gunung kan siapa pun dia kata kita kan? nak tahu lagi Allah jadi Allah dah kata yang tahu dia saja gitu nak kita nak cakap apa lagi? satu golongan jadi tapi golongan yang kata titik dia dekat warah sebuah fi'an ni dia kata maknanya Allah dan Allah yang mantap ilmunya jadi ha, bermakna orang yang mantap ilmunya pun tahu punya takwil takwil dia jadi dah golongan takwil. yang pertama yang pertama tadi dia bagi golongan tafwid. Tafwid ni menyerahkan ta'wil ta'fa'wawya'bad ta'wilun Penyerahan ataupun menyerahkan maknanya kepada Allah. Minta kepada Allah Allah yang tahu Jadi golongan kedua Bagi golongan takwil Ulama-ulama yang menakwilkan ayat-ayat Muta Syabiat ni maksud Iyadullah tu maknanya pertolongan Allah ataupun kekuasaan Allah maksud apa ni bi'ayunina tu dengan mata-mata kami tu ya dalam maksud dia bukan mata pengawasan Allah dia mentakwil lah macam bahasa kiasan orang kata kan Iyadullah faqaidihim -ka tangan Allah di atas tangan-tangan mereka maknanya pertolongan Allah di Atas mereka Dia mentakwil lah Sebab nak menafikan bahawa Allah, dia tangan. Allah, dia tangan. Allah itu tangan Sebab Allah pun ada tangan Lais sekali mislih isyairul Betul Allah tu tidak ada yang Serupa dengan apa pun Wala minyakullahu kubuan ahad Dia ada satu yang menyabi Allah satu pun. Jadi ada dua pelungan <tuh> Ha Ha Dia tanya kenapa dalam al-Quran kadang-kadang Allah pakai sifat mufrad, kadang-kadang Allah pakai sifat jamak. Maksud sifat mufrad ni lah Aku, saya. Dan kadang-kadang Allah pakai kami. Padahal Allah tu satu. Kenapa Allah pakai kami? Padahal Allah tu satu. Kami kan aman. Inna anzalna. Itu sebenarnya kami telah menurunkan. Kami. Kan? ya ini dah dengan mata-mata kami. Dah <Coughs> habis gini dua, baru eh? dijawab ni. Eh? Kitaing tapi ya. Eh? <laughs> Mana tadi? Jadi kasih tu dekat ayat tu tu. Disebabkan. <Coughs> disebabkan ada khilaf ulama kat mana titik tu jadi terjadilah dua golongan satu yang tauhid satu yang takwil dan dalam ada senama jemaah kita pun itulah dua golongan tu ada ada yang tauhid seperti ulama asalah Imam Syafi'i Imam Malik semua tauhid tak tahu dan golongan golong ada ada yang ta lah tapi sebenarnya zaman sahabat pun ada yang ada dua golongan juga ada sahabat yang Taufiq pun ada Banyak yang Taufiq Ada juga yang Ta'wil Sinan Ali Ta'wil Muna Abbas Ta'wil Kena study lebih sikit Jadi <coughs> Kat situ terjadi dua golongan lah Itu Kemudian muncul satu lagi pulak golongan <coughs> Yang ketiga ni Allah. Dia kata Allah ada tangan Tapi bila Kaifah nah, Inilah dia orang ni lah Gang dia eh. Ibrita Mi'aq Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad Abdullah Wahab punya punya punya ajaran ni Dia kata Dan dia klaim ni Imam Muhammad bin Hanbal punya, punya Pegangan dan dia klaim Imam syari dalam kitab Ibanah pun cakap macam tu Memang betul pun, Imam syari macam tu Imam Asyari cakap itu dalam kitab Ibanah Saya dah cerita tu saya Sila tak? Tak Mana hmm, sini? Allah ada tangan bila Kaifah Allah ada wajah bila kaifa bila kaifa tu bila kaifa dengan tidak tahu kaifiat dia kita tak tahu macam mana Allah ada tangan tapi tak tahu macam mana tangan Allah tu macam mana tak tahu Allah tu ada wajah tapi tak tahu macam mana wajah muka wajah Allah tu macam mana tak tahu Allah tu ada mata tapi tak tahu macam mana mata Allah tu bagaikan saya bercontoh dia kan? saya ada kereta tapi kereta saya tak sama dengan kereta sebenar pelik begitu tapi ada kereta ada lah ada kan Bila lah kata-kata itu ada ke dia lah kata Allah ada tangan ke situ je ambil lah tak kira lah dia nafikan bila kaifa ke apa batal dari segi ulama'-ulama' Nur'ah -ulama pun otomatik benda tu ulama'-ulama' Bahasa kata benda tu batal batil tak betul mula-mula menafi eh mula mengisbat bila tu menafi mana satu ni dia mengatakan ada, tapi tak, tak ada. Nak apa ni? Dia nak mensucikan kepada Allah. Niat dia yang betul. Dia nak mensucikan Allah itu daripada apa? Ada tangan, ada buku. Tapi lekaran Allah sendiri kata dalam tu Ya Allah, wajah Allah. Allah katakan Tangan Allah, wajah Allah. Dia tak takut nak afikan daripada itu. Dan dia yang ekstrimnya dia mengkafirkan orang yang tak wudhu. Itu yang extreme Dia orang ni mengkafirkan eh, meng orang yang ta'wil Sebagian orang lah tak semua ha, Itu yang ulama-ulama so tak boleh tahan Ulangan ketiga ni kata miyak ni Dia kata Allah ada tangan bila Laqaifah Dia tak ada wajah kita nama kita tak terima lah Akidah tu Sama ada ta'wil Maksudnya takwid ni dan yang claim kita orang cakap Allah tu ada tangan bila Kaifah itu Sama macam tu lah yang Golongan pertama tadi Tafri tadi tu Dia kata tu Tapi sebenarnya golongan yang Tafri ini ni dia tak ada tentu Dia kata kami beriman dengan Apa yang Allah mensifati Zat ni dengan lafaz Lafaz, iat, wajar Maksudnya lah terjemahan selalu Tangan muka dan kami tidak tahu Kaya fiatnya dan bertanya Tentang ini adalah bid'ah ah. Sebab sahabat tak nak tanya pun benda kan, Nabi Jadi bilang Kami beriman dengan apa yang Allah mengsifati zatnya Dengan lafaz-lafaz hiat Lafaz-lafaz wajah Lafaz-lafaz ayun Semua ni Wa tu majhul dan kaifiyatnya majhul tak kami tak tahu Dia kata sama dalam ni tu Allah tu ada tangan bila kaifah Allah tu ada wajah bila kaifah Sama lah tu Tak tahu. Tak yang golongan Tafiq ni tak kata bahawa ada tangan pun dia orang kata bahawa ada tangan tapi tak tahu macam mana bukan macam tangan Masih ada tangan tapi bukan ada tangan masih. Dia, dia orang ni dia panggil golongan ahli Zohir lah yang ambil apa ambil Mahmi satu tu pada Zohir ni lah dah kata kan ya lah Mahmi tangan percaya lah tinggulah kalau yang Tafiq tu nama bahagia dia dah atau kalau yang hanya Tafiq tu tidak boleh Dekat situ faham eh Faham macam tu Jadi dua golongan ni selamat Satu lagi kita tak terima lah. Tapi bagi dia dia lah betul Yalah dia nak tu. Ah, betul ha. okay. Salaf dan maksalam dengan ulama kita salah tu zaman 300 hijrah sebelum sebelum zaman 370 hijrah dan selepas tu dipanggil salaf majority salaf tafwid dan majority khlaf takwil majority tapi ada juga yang secara dekat ni salaf dengan takwil begitu lah majority paham eh? takwil pun bukan qat'i eh takwil pun zanni tak ini qat'i ini uh, yang apa yang soale dia ya pastilah zoni makanya masih ada kemungkinan 75% lah zoni ni tak 100%. Jadi mentakwil ni disebabkan takut terjadi pentakwilan dan takwilan yang salah jadi mak itu ulama marah pun takwil kuat bahawa orang, orang akan menakwil dengan takwilan yang salah yang sesat banyak ulama takwil siang-siang takwil lawa-lawa supaya orang tak tersalah takwil itu yang takwilan lah. sifat zonni tak, tak 100% bukan pasti paham eh tak ha? okey lain tadi bana ni sekali bukan ketemu. Kita sempat ke saya. Tak pernah balik apa. Dia masyhari kan ada beberapa period dalam kehidupan dia. Yang pertama dia ni sebagai pembesar ataupun chief Mutazila. Itu dia punya diri dia Kemudian dia dia buat tahu lah dia pun lah dia yang di pasangan muat kami di masjid jami kuala terengganu dia bawa cakap nak aku pulang pulang aku sebelum ni aku punya kita macam ini macam ini macam ini sekarang aku keluar daripada akidah aku dah tu baju aku ni keluar daripada perda lagi buka baju dia tu bahalai campur aku dia mana dia hello lah dia pun lah selepas tu secara pun untuk membuktikan dia punya akidah yang baru maka dia pun ikutlah akidah Allah Ahmad jadi kat situ Allah Ahmad punya akidah yang terbuku di dalam kita as-sunnah dan kitab as-sunnah pun bukan Allah Ahmad yang sekarang anak dari sekarang kat dalam situ beritahu lah Allah tu ada tangan bila Khalifa Allah tu ada wajah bila Khalifa jadi hanya just sekadar permulaan dalam menda ataupun membuatkan apa ma me hmm. ha saya sunnah yufil <laughs> menunjukkan akidah kedahlah menyatakan akidah kedahlah akidah saya dia yang baru setelah dia apa ni keluar dengan mu'tazilah ni akidah dia ikut Muhammad akidah tapi selepas tu dia ada banyak Imam, apa lima Syari ni Kemudian setelah tu dia kaji balik Kaji balik, kaji balik Maka dia tolak lah dia, Bila dia tengok Oh ini tak betul Adalah beberapa kawan yang dalam dalam Di dalam apa ni Akidah yang diklaim dalam ibanah tu Dia buat iman-man balik dalam kitab Al-Lumak Kitab yang terakhir sebelum dia ni lah. Kasit situ dia menafikan tajsisnya. Dia tak kata bahan ini ada tangan semua dia tak ada. Dan kita siapa kata Allah, dia kata siapa kata, kata, kata Allah tu berjisih pada kafir. Jadi kita ulama kita pegang kepada akidah asy'ari ini kebanyakan ni boleh kita anggap oleh orang kita kepada. Di mana tu tak semua tak betul. Sama juga semua tu beberapa dibuat oleh imam dalam kitab ulama. Lui start segera itu di kita kitar Ibanah itu saya tunjuk nampak ni Maksud Syarih dia kena guna guna Kan? Tengok? Satu yang macam pos ke kita kitar Ibanah ni kan? Startnya tu di situ pula kan? ni Dengan syarih kita ni, akhir kata ni Lepas tu untuk membuktikan lagi kita betul juga Dia kata kita Ibanah tu Yang awal-awal dikerang Kitar Ibanah tu lah Yang terakhir dikerang oleh Iman Syarih Nanti pusing ke di situ lah Tandai kan ya, Faham? Jadi ulama' pun sepakat Orang boleh kan? Orang boleh lah. Cara penulisan kitab orang yang baru tulis Dengan Cara penulisan kitab orang yang dah lama tulis Boleh tahu kan? Jadi mana tu Nampak macam simple akidah yang Setelah dia menafikan Akidah Menterjidah yang lama Menyatakan akidah yang baru tapi dalam kitab lumah tu dia buat explanation secara terperinci dalil-dalil tentang akidah-akidah yang ada dalam ibadah. Dan pada masa yang sama dia pun menolaknya lah, mengatakan bahawa Allah tu berjisib. Dan itu nampaklah macam mana satu kitab yang pada dulu yang kemudian. Begitu juga yang eh, dia terangkan eh cara tak percaya. Okey. Ha, kembali guna soalan ni. Panjang sini ni dah buat soal Jadi <coughs> kenapa Allah Subhanahuwataala menggunakan buku ya? Itulah lari bagi kitab eh. Boleh jawab eh? Kenapa Allah menggunakan sirat ataupun lafaz sampai kami dalam Al-Quran? Soalan satunya. Eh? Ada yang kata Allah Dengan segala kerajaan dia. Ada yang kata Allah Dengan segala malaikat dia Ketulah kami Jadi guru saya beritahu Allah SWT ni Dia zat yang tunggal Zat Satu je, biasa tunggal Kemudian bila Allah SWT Nak jadikan sesuatu Allah kata apa? Kata apa kita pak? Gun. Allah katakan satu. Allah katakan satu itu gun. Gun dia tak dia lagi ni Allah Allah satu je esok dia ini kan. maklum tak dia lagi ini. Gun tu maknanya Jadilah yang amar ataupun ayat perintah. Yang amar masa ada lagi yang amar ataupun ayat perintah. Jadilah. Allah kata ke siapa Benda tak ada lagi <laughs> Allah hanya Zat Allah satu je Nak cakap seseorang Kalau eh? kita bercakap Kita ada orang di depan kita Siapa eh? cakap dengan siapa Kemudian Lepas tu kun, Fayaqun Syirat dia kalau dalam, dalam sorak Syirat Al-Ba'id Syirat Al-Ba'id Baik ini maksudnya, tak ada kat situ lah Kita kalau bercakap saya bercakap dengan Ni siapa ni? Sebelum ni siapa nama? Tokeh Kan? Saya sedang bercakap dengan Tokeh Saya mutakalim Tokeh Mokhattab Ada lagi seorang lagi Bukan saya cerita pasal uh, Imam Asyari Imam Asyari tu raib Tak ada dengan minyak pun Betul? Imam Asyari tu raib Tak ada mutakalim di Terima katak Nama syari tu Baik Tiga domain lah dia panggil Dalam masalah. ni Jadi satu Kul Ammah Tak kalim Kul tu Allah bercakap dengan Kutap-kutap ni siapa Fire kul maka Jadilah Apa yang jadi Baik Faham saya katakamu jadi sebenarnya mamak kata Allah kata kun zat Allah berkata kun pada sifatnya. Allah telah kun Allah jadilah, Allah perintahkan pada sifatnya dia. maka telah berlaku Allah apa yang Jadi Allah memenzar Allah memerintahkan kepada sifat Kemudian daripada sifat tu, lahirlah af'al ataupun perbuatan Dan apabila perbuatan terjadi, maka terjadilah infial Ataupun hasil perbuatan Takkan luang, ni memang pening, tak apa Allah, melang -melang. Kita akan melang-melang lagi, dia lagi wabang Jadi, Muhammad kata, bila Allah kata Nahnu ataupun kami ni Bermana Allah berwakili sifat afal dan infial ni Sebab itulah jadi Nahnu kami Dura Kekasih eh? Tuhan <gum> kan Ini Infial Infial ni hasil daripada Ataupun asar daripada afal. Contoh orang pelukis ah. Kan. Orang pelukis N. Kan? Kemudian dia ni ada skill melukis, sifat dia. Kemudian dia melukis, melukis tu apa ah, ah, halelah? Lukisan itulah in field dia. Ah, ha. orang yang memasak saya. Dia pengetahuan masak tu sebagai zat dan dia ada skill memasak tu sifat dia. Sifat dia boleh memasak kemudian ni memang masak tu afdal ya eh? dan nasi goreng tu insyaallah. Ha. Eh? Itu tak tahu. Okey, cuba eh. Allah tak apa kita datang ulang lagi insyaallah. Aku dulu duit saya pun dapat kempen bukan saya juga. Kita tak tahu-tahu Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis khususnya berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat Kesamaran maknanya Dengan tafsiran yang jauh daripada landasan ilmu Islam yang sebenar Kerana kecahidan mereka yang nyata Maka timbullah Beberapa kelompok yang beda ah Dalam masalah atidak Seperti golongan Mu'tazilah, mujassimah dalam kurung yang masih wujud sehingga hari ini Dalam <curiosity> <s wish> kurung lagi Tahu-tahu Kadariah, Jabariah Jahmiah Dan sebagainya Nak tahu semua ni? Nak cerita Nak tahu satu-satu? Ambil lah Tak kata orang yang minta Mutazila ni pengasas dia wasat, uh, Wasil bin Atau Anak boleh asam basuri Tak puati dengan asam basuri Kuat dengan ni Lahir lah dengan Mutazila Tak Mutazila John Venture dengan Mahabat bin Johnny Tak ingat sangat Dia tahu benda-benda yang -benda tak betul <tuh> Mutazila Dan Mutazila antara yang tentang ajaran dia Orang yang mati Orang yang buat dosa besar Mati tak sempat bertobat Juga pun tak Mereka pun tak Dia ada tempat special tengah-tengah Manzilatul -tengah, Baina Manzilatai Tempat di antara dua tempat Tak pagar Kemudian Banyaklah kita ada kata Allah wajib berlaku islah kepada manusia. Maksudnya kalau orang itu beriman, bertakwa, beramal soleh, maka Allah wajib ber... Untuk memasukkan dia dalam syurga. Dan orang kafir wajib bagi Allah memasukkan diri dalam neraka. Itulahnya antara paman dan Ini tak betul Kita rasa dia ada satu tujuan. Mana dia kewajipan dia pak? Kati apa? Maksudkan minat negara Orang kafir dalam syurga tu Allah punya Itu kita punya Kita punya Oh macam mana nak start? Allah takdir lah Allah kata dalam Quran Orang periman Allah sahabat Sesungguhnya tempat orang mereka dalam syurga Yang mengalir di buahnya sungai-sungai Dan Allah tidak pernah berikan janji Betul? Kalau Allah buat tak, Habis lah Allah bohong lah. Imam Ghazali, ini jawapan saya paling suka Sebab ini simple, dia kata Mula-mula sekali, dia kata Sebelum kita tanya, nak bahaskan mereka kita, Apa makna wajib, dia kata Jadi mula-mula kata Allah wajib kan Allah wajib, wajib bagi Allah Untuk memasukkan orang Islam, orang beriman Dalam masalah, dalam syurga, wajib Mereka yang tadi kata, mula-mula sekali Kau tahu tak lah, apa itu makna wajib Fahamkan dia apa itu makna wajib Pakcik tu, atau Pakcik? Mesti Mesti buat Mesti, Mesti. Kalau buat Kepala Kalau buat Berusaha Berusaha kata dia apa? Kalau berusaha apa? Saya lah, betul? Jadi Allah pun masukkan orang Safur, beriman dengan orang Allah pun berusaha <laughs> Siapa pun pun lah. ada Sejak bila lah Allah, Allah berasa Siapa lah beranak sisi, Allah Dekat situ je Memang rasa dia betul lah, Betul orang macam ni Memang bodoh ke lah dia Allah wajib mana Ada kewajipan ni bos Mana ada kewajipan ni Dia nak tambah apa Dia kan buat apa Dia masih Tapi Allah tak buat oh, Takkan buat tapi Kita tidak boleh Pada etikat Bahawa Allah Wajib bagi Allah Untuk kalau boleh buat basikal tu dia nak buat siapa pun, pun siapa pun tak ada halang. Kalau dia nak masuk ke orang kafe semua dan syurga, oh oh lima enam adat dan menghakil pun siapa pun tak ada halang. Tak tanya juga pun? Siapa boleh lawan? boleh ha? tak lawan? Tak boleh. Nak mencakap dengan Allah Taala kau tak bagi cakap. Tak belakaklah kau dengan kau bercakap, tak hukum pun. Jadi antara pemahaman untuk mukadzilahlah macam-macamnya. macam, -macam Cukuplah kan, dia tu. Ujjah ni lah yang menjisim dengan Allah Mintajisim dengan Allah Mengatakan Allah ni berjisim Ini nah, ada tangan ada, ada wajar wajah di kafir tu Jisim Sampai kan ada setengah tu Baca pun rasa macam Ya Allah rahal Dia tu kan Allah tu semua ada Tapi Tolong jangan tanya aku tentang kemaluan dan Apa ni? Kemaluan dan apa dia? Aku malu nak jawab dia Dia cakap macam tu Kemudian Qadariyah Qadariyah ni orang yang <coughs> yeah. mujasimah tu dan kurung tu kan Yang masih wujud sehingga hari ni Faham lah saya kurung Itu Qadariyah Qadariyah ni yang mengatakan bahawa makhluk ataupun manusia ni Bebas di dalam melakukan perbuatan dia sendiri Tanpa ada campur tangan daripada Allah Mahbat bin Johani, di punya pengasas ni Jabariah pula, lawan dia manusia ni semua terpaksa Tidak punya kemampuan Untuk berbuat apa-apa, semuanya daripada Allah Betul dia untuk Pun salah dia Jahmiah Gunungan Jahmiah, tak ingat Dan sebagainya Cukup sedikit, eh. Setelah itu munculnya <coughs> Setelah itu munculnya ulama-ulama yang lahir daripada tradisi ilmu Islam yang sahih Iaitu tradisi pembelajaran ilmu Islam secara sistem bertalapi dan bersanad Lalu melawan kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut Walaupun pada awalnya perbincangan ilmu tauhid secara teori tidak banyak dibahaskan kerana tauhid yang mereka iaitu Salafus Soleh warisi adalah tauhid amali, praktikal. Namun kerana <coughs> namun kerana keperluan untuk membanteras membenteras kesesatan fahaman bid'ah ah yang dibawa oleh golongan yang bid'ah ah tersebut Maka para ulama sunnah mula membahaskan tentang Al-Mu secara teori atau secara ilmiah Bina'ah kan semua faham eh? Semua faham apa yang kita Ini pun isu besar eh Isu paling besar apa yang kita bina'ah eh <laughs> faham Kuluh mahdasar din bidah Kuluh bidah din dola lah Kuluh lelah din tindak Tindak alif tu Setiap perkara yang baru tu bidah Dan setiap bidang itu sesat Dan setiap sesat tu melakuk keempat ni Jadi ya, habis kita kena serang maulub Nabi Bidah pergi Islam Miraj bidah Yasin bidah Tahlil bidah Doa lepas semayang bidah Makan kopiah bida. oh, bidah tidak ada. Jadi bid'ah kan kita berlomba-lomba kita bagi berbagai masyarakat, bagi peraduan, bid'ah asana, tidak, nolalah. Cuma mengusir Nabi Sallam pecah lagi lima ring. Tidak ada yang wajib, bid'ah yang wajib mana? Bid'ah wajib buat. Bid'ah ah yang sunnah, bid'ah ah yang mubah, bid'ah ah yang makruh, bid'ah ah yang haram itu cair ditir lagi. Dia kata mana? Tuh, tidak bid'ah. Ah, Dia bida ah, dalam bida ah, lah hasanah. Abis tu kata semua kulan, klu bid'ah ah, ten, dolalah. Sejak sesatu yang bid'ah ah, itu sesat, kau nak pecah-pecah panah pandai, pandai cakap ada hasanah ada ada dolalah. Pandai-pandai Semuanya memecahkan Bida'ah tu kepada dua tu lah Bida'ah boleh besar oh, Betul Tapi ni Mereka ramai kita bodoh Habis tu Syihah Al-Wah maliki jawab Habis tu kalau semua benda bida'ah Naik kereta bida'ah nak kita ubat bida'ah Betul Semua bida'ah Apa saja yang tak ada zaman Nabi bida'ah tu Oh tak. itu perkara dunia Ini perkara agama Eh Kenapa kau paling-paling bagikan Beda'ah tu ada dunia dan agama pula Alamak, dia jawab. Tak ada pun perkara lah di suruh kata, beda'ah tu ada dua, ada dunia dan agama Kau lah panggil-panggil Kita orang pecah dua, kata beda'ah tu ada Asana kau kata lah beda'ah Engkau pula pecah beda'ah tu ada dua Satu agama, satu dunia Lambang Dia nak bodoh-lambang, dia datang dia yang bodoh Tak kata segera kan? Dia kata-kata beda-beda Abiyah kan? Masyul benda ni kan? Dia nak tak dengan Jumhur dengan ni Faham eh? Memang bidang tu sepakat Allah mak kata dia Yang-yang <coughs> Yang ringkas tu lah Asana, Hasanah yang baik Dan olah-olah yang sesat lah. Terperinci ni nanti lah Kata <coughs> Yang kata Ikut Dari menangat contoh-contoh bidang yang wajib macam pengumpulan Al-Qur'ah jadi Nish'ah tu wajib tu, Nabi tak buat tapi kalau tak buat mana ada peran ni lah, bidang Aram kemudian saya main bidang sunnah bidang Al-Sunnah buat macam-macam lah, kalau yang bidang sesat, yang sesat tu, yang Haram tu macam tambah-tambah semayang apa, rakan semayang ke itu memang, jelas sesat lah benda-benda yang tentu berhentangan dengan syarak ni Sesuatu baru Sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syarak, Itu bida'ah berlalah Kalau sesuatu yang baru Dalam agama tetapi Tidak bertentangan dengan syarak, Dia, dia bida'ah sangat Yang berlalah ah ni yang bertentangan Panjang bahasa ni sebenarnya Lafaz kulun tu bukan pada berarti semua Tak berarti panjang Setakat tu kalau dia kata bidah tu semua bidah, pernah orang cakap tadi kan? Ya, semua benda bidahlah. Bila kita naik kereta ada handphone, ada Facebook pun bidah. So, <laughs> itu dunia ada ada hukum dia. Jangan diliru lah. Bagi dua ada dunia ada kan. Kalau dia boleh bagi, guna dia boleh dua, bidah tu dua ada dunia ada agama nama Nak buat kita buat apa? Itu pagi kepada hasanah dengan Bapak Ini kan saya cakap Ini Syih Al, Al, Al, Apa ni Muhammad bin Amri Anak Maliki yang baru ni meninggal Lamak kita Lamak Mazat Maliki Dia dekat Bapak meninggal dalam berapa, berapa tahun yang lalu Buat <tut> YouTube Cek kat YouTube Penang-penang bersarang Kenapa eh. dia? Ha, maka <coughs> muncullah lama-lama kan Disebabkan banyak yang sesat, Maka Bila batal ni pun dah banyak Maka orang-orang yang hak Memangkit memang lah untuk menentang Golongan yang ni, Maka mereka pun terpaksa Menyediakan hujah-hujah lah Untuk melawan ataupun Counter balik daripada Golongan-golongan yang susah ni takut diorang kan Mempengaruhi orang awam ni Gandengan para ulama' yang mempertahankan akidah bunyi Islam daripada kesesatan golongan bid'ah ah, Akhirnya dikenali sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang dikatakan dipimpin oleh dua ulama' terkemuka dalam bidang ilmu akidah Iaitulah Imam Abu al Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah dan Abu Mansur Mansur Al-Mathuridi Rahimahullah ada dua eh Bumansur Maturidi ni dia sezaman dengan Imam Asyari Juma dia dekat daerah di dipecah dua satu di Samarkand, satu dekat Bukhara dan orang yang kebanyakan ikut Imam Maturidi ni kebanyakan bermazal Hanafi lah eh. sebab Imam Bumansur Maturidi dia bermazal Hanafi dan Imam Asyari ni orang khilaf kata dia bermazal apa tapi orang kata di malam syafi ya Allah Allah Lepas tu banyak-banyak ulamak syafi ikut imam Tapi tak ada berbeza pun Tak ada perbezaan yang nyata di antara Yang terlalu Yang terlalu tiga lah yang maina mainan Antara imam syari yang turid Oleh yang demikian risalah ini merupakan ringkasan dan himpunan Bagi akidah al-sunnah wal-jamaah Yang disusun dengan manhaj Ataupun cara ataupun sistem Para ulama Al-asyairah dalam kurung penikut Imam Al-Ash'ari dalam manhaj pembahasan dalam bidang ilmu akidah Islam Yang mewakili majoriti ulama Islam dalam kurung As-Sawadul Al-Alam Sejak kurung ketiga hijrah lagi Akidah para ulama Al-Ash'ari dalam di samping ulama-ulama Al-Maturidiyah Inilah merupakan akidah yang dijamin menepati kebenaran dan sesuai dengan akidah murni Rasulullah SAW Para sahabat Raja Allah al dan para Salafus salih Kerana mereka memperjuangkan kemurnian akidah selalu salih Manhaj akidah ulama al-asyairah dan al-matullidiyah Yang merupakan akidah majoriti ulama dan umat Islam Merupakan akidah yang terjamin kebenaran mereka Kerana mereka lah as-sawadul-azam Tenggungan Abdul S.A.W Majoriti umat Islam Yang dijamin kebenaran mereka oleh Rasulullah S.A.W sendiri Sejak zaman ke zaman. Hadis-hadis tentang kebenaran golongan As-Sawadul Allah Majoriti umat Islam Rasulullah S.A.W bersabda, Sesungguhnya umatku Ia yani umat Islam Tidak akan berhimpun dalam kesesatan Jika kamu melihat perselisihan." Dalam kalangan mereka maka hendalah kamu mengikuti as-sawab al-azab yakni menjadi di Sesungguhnya sesiapa yang terasing yani syaz lahsar maka dia akan terasing dalam mereka. Hadis riwayat ibu Majah dan teruji dan hadis ini hasan lebih baik menurut dia. Jadirti eh? Balik. Jadi kita panggil jadirti eh bukan majoriti sekarang majoriti daripada zaman dulu Dia baru-baru yang menceraikan baru macam nak belaga. Sunnah Al-Ashari Ibnu Imam Ibnu Hasakir rahimah Allah berkata dalam Tabinul Kazbi Al-Muftari nama kitab lah. Tabi'inul Qazbi Al-Muftari Penjelasan Pembohongan Oleh orang-orang yang Membuat-buat cerita Dia putih daripada kita adalah Tabi'inul Qazbi Mereka, yang ini golongan Asyairah, berpegang Dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi Faktor-faktor yang membawa kepada fitnah Yang Yang tetap kuat bersabar dalam mempertahankan agama mereka Mengalahkan musuh-musuh dengan kekuatan bantuan dan hujah Dan tidak pernah meninggalkan berhujah dengan Al-Quran Dan hujah-hujah daripada hadir Tidak juga menggunakan akal sebebas golongan qadariyah dan mu'attilah Yang ini menafikan terus sifat Allah Tetapi mereka menggabungkan Penggunaan dalil nakli Nakli itu Asal dia mukil Memindahkan Makanya Al-Quran dan Hadis Dalil nakli ini dalil yang dipindah Dimukilkan daripada Al-Quran dan Hadis Dengan akal Kalau akal dan akli Lalu menjauhi manhaj mu'atazilah dan menolak manahash, mau Bahkan turut menolak kejumudan, golongan Mujassimah, sima, muzharbiyah. Dia orang, jumud, jumud, jumud, narrow minded, jumud, pikiran sempit. Allah di tangan, Allah tangan, tangan, engkau masih kompleks sih, maya tanah guna akal guna akal tapi ya, boleh bebas kan Mata macam itu boleh-bebas, jadi macam itu silapak lalu membongkar kesesatan fahaman alipida'ah dengan dalil-dalil yang nyata. mazhab mereka adalah mazhab pertengahan masyarak ataupun asas mereka adalah sebaik-baik asas kedudukan mereka adalah sebaik-baiknya Berbandingkan, berbanding golong, golongan beda Dan Darjah mereka adalah tinggi tinggi darjah Yang mana mereka tidak pernah tercela Dengan celahan orang yang mencela Atau direndahkan oleh Orang yang mempertikaikan Tak peduli orang cakap pun oh, Betul? Ini kata-kata Imam bin Al sakir dah banyak lagi Sebenarnya orang-orang ulama' Setiap ulama' tu dia akan bagi komen Tentang golongan syairah ni dia ni ke satu kan. Okey semua kan satu liter ini. Maknanya kau setuju kan. Ya. Ambil orang terus. Tauhid nazari ataupun teori. Kepada tauhid amali syuhudi Praktikal dan penghayatan Teori satu praktikal <coughs> Sesungguh pun ilmu tauhid yang disusun oleh golongan Al-Asya'irah Bersifat nazari Dalam rangka untuk menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, kepada orang awam namun tanpa proses menerjemahkan apa yang dipelajari ke dalam bentuk penghayatan maka ia membuatkan seorang terus buntu dalam kehidupan kalau terkuasai pun ilmu taurid ni dapat PhD usul dia pun uh, tak diterapkan dalam kehidupan, tak ada guna orang belajar berkenal 10 tahun, teori berkenal tak pernah turun dalam kolam agak-agak pasal tahun tu dapat degree aku degree bila tenggelam ke sorang. Belajar 10 tahun ni Cuma cara saya nak berenang. Tangan ceroh anak ni buku kan. Cuma teori tak pernah turun air pun. Lama 10 tahun dibaca mengagak sekali turun. Tenggelam. Kedua-kedua. Jadi <tik> dia tak apa? Tak boleh dengan praktikal bila. Jadi teori ni teori ya belajar Tauhid, banyak teori eh? banyak bahas tentang teori praktikal kita tersawuh <coughs> contoh ya orang kalau tahu tahu dalil Allah tu mempunyai sifat sama dan basah, mendengar dan melihat dia tahu dalil-dalil dia, dia tahu secara logika, secara akal ataupun secara dalil-dalil secara nakli Quran hadis dia tahu semua tapi kalau dia tak bawa pengkhiatan benda tu dalam dalam kehidupan dia Tak guna Orang tu kalau betul-betul yakin Allah tu maha melihat, mana-mana Dia tak berani nak buat maksyiat Contohnya macam tu Haa Dia cakap burung pun tak berani, Allah uh, dengar Nak buat maksyiat pun Satu cerita ada orang ya. apa ni. Satu guru jadi sudah test, nak test anak-anak murid ya? dia ada 10 lah anak murid contoh dia, contoh 10 <coughs> jadi dia kata dekat nama dia, dia sekarang ni aku nak, orang, aku ada 10 ekor ayam ni aku nak bagi, aku akan bagi setiap seorang 6 ekor ayam dan kau orang kena sembelih ayam ni di tempat tidak ada yang nampak jadi dia pun bagilah, ya? semua 10 sebelum bawa ayam tu pergi sembelih. Bila dia datang balik Sembilan terus semelih Satu tak terus semelih Jadi dia tanya dengan satu ni Kenapa kau tak semelih? Dia kata aku tak jumpa tempat yang tidak dilihat Mana aku pergi aku Asyallah Allah dah tengok ya gua. <laughs> Jadi aku tak Syarat dia kan Kenapa? Kena tempat yang tak dilihat Maknanya dia tu Dia dah apa? Menghayati Faham mereka maksud macam eh? Secara asasnya, ilmu tawahid al-asyairah merupakan ilmu asas dalam memperkenalkan sifat-sifat ketuhanan Secara mudah, lengkap dengan dalil-dalilnya sama ada dari sudut pembahasan akli, Iaitu logika maupun dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Iaitu nakli Namun ilmu tersebut Berperanan hanya untuk menjaga akal kita daripada menetapkan sebarang salah faham terhadap Allah SWT Ataupun menjaga akal kita Daripada faham yang sesat dalam memahami sifat-sifat Allah Sebagaimana terjengusnya golongan-golongan sesat yang lain Seperti Muhtazilah, Hujassimah dan sebagainya dalam membahaskan sifat-sifat ketuanan Sebab tu kalau orang tu beritahu Apa Sifat 20 nama Nabi tak belajar pun, sahabat tak belajar pun ya, nama Nabi pun tak belajar <laughs> jadi kan jangkata, dia kata munculnya dari kesimpulan pada pedagraf tu, maknanya belajar sebab nak jaga akal kita daripada terpengaruh dengan ramai yang salah kan. kalau, untung kalau benda yang mas Salah kalau tak tak tak muncul tak perlu lagi ke. Kan? Kalau tak ada nyamuk banyak tak ada lah, kilang banyak. Muncul ni hilang resit hilang banyak nyamuk semua ada nyamuk banyak. Jangan saja-saja dia buat. Betul. Muncul ni tu sebab ada, ada takaza ada ada apa? Ada permintaan. Zaman-zaman sebelum tu memang tak ada. Kita kata dia dah muncul berulang-ulang falsafah ini ni yang buat macam-macam teori Tentang Tuhan, mula bahas sifat Tuhan Bahas macam-macam Allah ada sifat ada Sifat sifat tu ada zat Ataupun sifat tu bukan zat Macam-macam dia bahas Maksalah buat satu rumusan yang betul Nak nak, apa, nak meluruskan balik yang mana yang betul kan Ada tu Buku tu tak maksud lah. Maksudnya kita nak Kenal Allah tu je dan dengan membahas ini pun akan bantu sikit-sikitlah. Bagaimana akidahan? Maka elemen tauhid nazari yang disusun oleh para ulama al-Asy'ari sangat berperanan dalam memelihara akal masyarakat awam Islam daripada salah faham tentang sifat-sifat ketuhanan. Walaupun begitu ilmu tauhid nazari semata-mata walaupun ianya asas kepada kefahaman yang sahih terhadap sebahagian sifat-sifat ketuhanan namun tetap tidak berperanan dalam bentuk ketenangan dalam diri seseorang muslim Dan tidak juga berperanan dalam menguatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu taala melainkan dengan menterjemahkan Ilmu Tauhid secara teori tersebut Dalam bentuk penghayatan Macam berilah orang tu belajar Teori menang 10 tahun kan Selagi dia tak kerja dalam kolam Selagi tu dia tak ada menang Kuat kupu-kupu gaya pepas Bintang pukang Kuat tentang Ajar lah pun 10 tahun je Selagi tak masuk dalam, dalam kolam menang ke Lombok, tasik ke, laut ke kita tak akan dapat Menasakan lah macam mana yang berguna ni belajar ilmu tauhid ini macam mana pun tahu dia dah, dah cukuplah 4 poin siap orang-orang ni yang katung tu tu patah segala benda orang ni tak guna semua gimana menghayati pasti <tosan> dia ya profesyen menterjemah dan mereal, merealisasikan Kefahaman Sebagai teori kepada penghayatan Adalah dengan jalan Macam mana-macam Menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah Ataupun sifat-sifat yang tercela Sifat-sifat yang tak baik Dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah Ataupun sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang baik Menunaikan tugas kehambaan kepada Allah Memperbanyakkan zikir dan ingat kepada Allah Dan berselawat kepada Rasulullah SAW Memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat setelah ibadah wajib dan sebagainya Proses menunaikan kehambaan diri adalah jalan paling penting Dalam membuatkan seseorang menghayati ilmu ilmu taurid ini dalam kehidupan Faham baik kan? begitu? Sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu SWT yang maha sempurna sangat mempunyai peranan dalam kehidupan segera manusia. Namun jika seseorang tidak menghayati pengaruh sifat-sifat Allah Subhanahu SWT dalam kehidupannya, dia akan buntu dalam berinteraksi dengan kehidupan dan akan terus keliru dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Kegeliruan dalam memahami kehidupan akan membawa seseorang jauh daripada makna sebenar kehidupan lalu membuatkan orang tersebut letih dalam menghayati kehidupan itu sendiri oleh kerana itulah penghayatan terhadap imam Tauhid ini adalah satu yang sangat penting dalam membentuk keyakinan dalam diri seseorang kepada Allah dengan penghayatan tersebut, terhadap ilmu tawheed inilah sekurang-kurangnya akan membawa suatu rasa kehadiran Allah yang ada rasa dalam hati seseorang bahkan ia boleh meningkat kepada memahami Allah melalui perbuatan-perbuatannya mengenal Allah SWT, menyaksikan Allah SWT dengan mata hati dan sebagainya ini adalah buah daripada penyucian jiwa dalam rangka untuk menerjemahkan ilmu tauhid nazari kepada ilmu tauhid amali, iaitu syuhudi praktikal dan pengaitan. Tahu tak? Bisa masa bayangnya bulan dah semakin bacak Tauhid semakin rasa dekat dengan Allah tak rasa lepas dengan ini ada rasa dekat sikit ha? insyaAllah ok risalah ini cuba membahaskan kunci-kunci tersebut hasil daripada didikan dan bimbingan para guru dan murabi terdahulu risalah murabi tu Robin ni pendidik dia ada tiga sistem pelajaran ni. satu taklim satu terbiah satu takdib taklim ta ni menyampaikan ilmu secara teori taklim menyampaikan ilmu secara teori taklim ni kalau terbiah Talim ni yang buat kerja dia, Mu'alim Mu'alim, Ustadz, itu kerja dia lah Kalau terbiah Yang dibuat oleh para murabi Orang yang menterbiah, orang yang mendidik Dia lain sikit Dia ajar ilmu, dia, dia pantau Dia bukan saja sampaikan ilmu saja Dia sampaikan ilmu kemudian dia memantau Anak-anak lah murid dia nak tengok anak apa dia buat tak buat apa yang aku apa yang disampaikan tu anak murid dia buat tak buat dia, dia apa ni dia pantau lah kalau taklim ni habis je kita Assalamualaikum nampaknya tu nak dia apa pantau lah <laughs> sampai dia semua ni Menterbiah ni Menterbiah ni Menterbiah ni orang yang menterbiah dia kan pantau lah dia kan tengok hal ehwal perkembangan anak murid ni macam mana yang ketiga takdib ha, itu lebih lebih lagi lah. Sampai jalan, duduk, bangun, berdiri pun kena ikut seratus-seratus apa yang guru dia nak uh, ingin nak jadi Wali Abah ni maknanya cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bercakap, jaga persediaan segala tu empat jam punya kehidupan tu dia pun dia pantau betul, habis-habisan kalau dia guru dia dia uh. kau macam menurut diri, kata ni dia lebih detail tu ni Cakap dik memang ni, jadi biasa dibuat oleh sufi-sufi di kangka-kangka, di sudut-sudut tempat-tempat tasawuf. Ramai-ramai dulu yang dulu di kangka tempat-tempat berjaya tasawuf. Malah nak menjadi menjadikan satu produk oleh Allah yang paling terbaik ya. Eh? Hmm. Makanan didik boleh eh, jong rambut sampai jong kaki, boleh sampai jelek, boleh kambing tidur sampai tidur boleh. Semua apa yang dia buat, semua berdasarkan syariat. Adab dan akhlak Nabi SAW Itu paling tinggi dia lah Saya kat sini tak boleh juga kan? Itulah yang saya mampu Itu tak mampu Tak mampu Nak, -nak jadi murubi bingung, Tak boleh Sebelum nak jadi murubi Dia kena jadi murid dulu dia Kena melalui proses terbiah dulu Baru boleh menerbiah lah. orang Jadi saya belum pernah menerai proses tarbiyah secara khusus Pernah melalui secara umum, tapi secara khusus tak pernah Saya belum pernah bayar lagi dengan mana-mana syekh Ikut dia punya tarikat dan sebagainya Tengah ada syariah, tahu tak syariah, syariah syari tua dia dah, dah dapat sebab ni, tapi eh? tengok macam syekh sheikh rahim buddh eh? tu Dia akan buka satu pejuang, dapat akan buat persyarat tadi Ulama' suruh ulama' ulama' Dia akan buat, buka satu pondok panggil pondok nusantara tapi dibuka ke awantan tahu nak buat sistem pondok yang asli macam dulu buat pengajian secara talafi yang yang betul-betul lah ya, original lah ya, ortodoks ikut sistem terhadap <laughs> sunnah kan bukan sistem-sistem sekarang ya. sekularisme kan? Indah enam peratus. Untuk Isan Seram, nampaknya dibudu-budu kacau kanak-kanak itu, buli, kebunnya. Isteri kami juga dalam proses bau tengah mesyuarat di dengan untuk pelakon perkembangannya dan mangkiran di sambung. sikit sekitarnya. Jadi tanam terbiar ini tadi. Di samping itu ia menjelaskan asas ilmu Tauhid yang sahih sebagaimana yang disusun oleh majoriti ulama Islam yaitu Al-Assyairah Isyarah ini juga cuba membahaskan tentang langkah-langkah Untuk meningkatkan Tauhid dalam diri seseorang Muslim Daripada sekadar wujud dalam bentuk teori-teori Kepada penghayatan terhadap Tauhid dalam segenap kehidupannya Inilah Tauhid as salafus soleh yaitu Tauhid Amali Di mana-mana di mana apa yang mereka tahu tentang Allah, mereka terjemahannya dalam bentuk pengabdian Kepadanya, sehingga mereka mencapai puncak maharifahullah Dan merasai kehadiran Allah subhanahu wa ta ta'ala dalam segenap dengan mereka Bukannya sekadar belajar Tauhid nak debat dengan orang kan eh? Macam ni, berkenaan macam tu Saya berada berkenaan macam ni Adalah kena tolak dalam Bukalah, tergelau lah, tergelau Tadi buka kan. main air ni cara dia, macam ni, macam ni, macam ni kan. Kalau punya cara tu salah, tak betul. Kita buat macam ni. Tarik dia masukkan air. Menggelam, lemas. Tunggu oh, tahu, teori dia tu <coughs> ni. Jadi buku ini, buku ini disusun dalam menghimpunkan dan meringkaskan gaedah-gaedah dalam akidah yang digariskan oleh para ulama Islam. <coughs> Yang digariskan oleh para ulama Islam khususnya daripada golongan Al-Asya'irah Agar orang-orang awam Islam khususnya dapat mengambil manfaat daripadanya Dengan izin Allah SWT, risalah ini dinamakan sebagai Mishtahul Jannah Ataupun dalam bahasa Melayunya anak kunci syurga Penjelasan tentang Tauhid yang sejahtera Ia dinamakan sebagai anak kunci syurga kerana akidah yang sahih adalah merupakan asas Untuk seseorang berjaya Di dunia dan di akhirat Tanpa berpegang pada api dan islaman Sejahtera, seseorang pasti akan Mendapat kecelakaan di akhirat Semoga Allah SWT menerima Amalan penulis yang fatir Yang penuh kegunaan dan Serba kekurangan ini dan Membantu penulis dalam menujunya Disusun oleh Al-Fakir, orang yang berharap yang perlu Ilah Rabbihi kepada Tuhan al Jalil yang Maha maharul Raja Ahmad Makhlis bin Raja Jamaluddin Al-Razi Al-Azhari B.A. Betul? H.O.N.S. Honest? Honest? Honest? Honest? H.O.N.S. Al-Azharul -al sedudih Bukan orang kita itu Hon-hon-hon Amalahul Amalahul Amalahul Amalahul Amalahul Amalahul Apa yang boleh baca? Amalahul Amalahul Amalahul oh. Semoga Allah Membuatnya dengan Kelambutannya Al-Khufiyah yang Tersembunyi Oke. Itu benar. Oke. Okay. Assalamualaikum. Pengenalan semuanya betul. Kita kita sekali okay. ya. Ilmu akidah membentangkan okay. tentang tiga pokok okay. okay. perbahasan utama berkenaan dengan akidah Islam. Yang pertama muqaddimah. Waktu tu dah ingat. ketulanan Ilmu, ilmu ini membincangkan tentang sifat-sifat ketuhanan Yang kedua, lembuak, kenabian Ilmu ini membincangkan tentang sifat-sifat kenabian -sifat Yang ketiga, semakiyat Perkhabaran daripada wahyu Ilmu ini membincangkan tentang perkara-perkara yang tidak dapat diketahui Melainkan daripada perdomaan wahyu daripada Allah SWT Berkenaan dengan perkara-perkara yang raih seperti hari kiamat, syurga, neraka dan sebagainya Kembali nak bagilah dalam tahun ini kita bahas sebab Allah Kita bahas sebab Nabi dan juga kita bahas Yang selebihnya dalam iman Hari kiamat padah Sebagainya Itu pecah-pecah yang muntah Memang yang paling fokus Paling banyak bahas tentang Allah Lui Kita tahulah bahasanya Setiap orang yang berakal dan balik Wajib Wajib Mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada dua wajib tu yang mana tak sama mana ya. Eh? Nanti kita kembalikan. Ada wajib dalam ilmu fikah lain, ada wajib dalam ilmu tauhid lain, ada yang wajib bagi ilmu akal lain mana ini. Anda itu pas. Yang besar akan tahu itu, lepasnya. Wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah sebagai Dia juga dia uh, juga perlulah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi seorang Rasul sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang harus berhasil namun risalah ini sekadar cuba mengupas tentang Uluhiyah dalam kesempatan kali ini dalam lapangan Tauhid, ini kerana ilmu mengenai ketuhanan itu sendiri merupakan asas kepada ilmu akhidah yang lain, bahkan Tauhid itu sendiri berkait dapat dengan ketuhanan sendiri maknanya akan ada jadi kedua dan ketiga eh ini yang nuriah hale habis tuluhnia tu jangan nak guna pakai pula dengar pak ha memang kita memang kita mempercayai Allah tu mempunyai sifat-sifat nuriah dan ya Allah tu mempunyai sifat-sifat rububiah tapi kita tak mengkategorikan benda tu kepada tauhid kita tak jadikan sifat nuriah agama giro kita kena ada tauhid nuriah dia ketika Allah ada sifat uluhiyah dan bertawhid uluhiyah. Ya, masalahnya dekat itu dia mengklasaskan tadi Kita memang kita boleh ada tu punya sifat uluhiyah, sifat uluhiyah tu sifat uluhiyah. Sifat ini terdiri beberapa macam. Dia tambah sikitlah. Sifat uluhiyah ni sifat-sifat yang berkaitan dengan Zat Allah. Secara ringkaslah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah kalau sifat urubiah ni, muat tu af'al Allah perbuatan-perbuatan Allah sebab tu sifat urubiah ni macam mencipta memperoleh rezeki kan, nikmat, ni'mat kan, menyembuhkan penyakit macam-macam lah, ya, itu af'al kan perbuatan-perbuatan Allah itu sifat urubiah Allah kalau uluhiyah ni, muat tu sifat zat dia lah wujud, bidang, makar sebagainya Faham eh? Jadi kita tak perlu nak mencahkan Oh kena ada Tauhid tentang sifat-sifat Uriyah lain Kemudian kena ada Tauhid pula yang lain pula Lagi tentang sifat Uriyah Kita bertauhid kepada zat Allah yang satu je Kita bertauhid kepada zat Allah yang satu Adapun sifat-sifat Allah tu terbahagi kepada Jenis-jenis Uriyah, Uriyah Nanti ada lagi banyak yang bening kepada orang ini Ada yang Nafsiyah, Saddiah, Ma'nawiah, Ma'anih ada yang sifat-sifat jalan, sifat-sifat kamar, sifat-sifat uh, tohar Ini benda yang kita tawhid, itu zat Sifat lah, tak perlu kita tawhid kepada sifat Kita tawhid kepada zat Sifat-sifat kamar sifat, ini macam-macam jenis ini. Faham eh, saya katul Cukup eh Cukup Kita buka, kemalahnya jadi yang janji tu, nak buka, nak bagi beberapa sengaja untuk soalan isu-isu tersimu tu Insya Allah saya boleh jawab, saya jawab saya banyak yang tanya dalam Facebook Tanya kalau dia dekat wall, dia berada mampu saya memang malah nak jawab Itu, hmm. siapa PM ke, Insya Allah saya jawab lah Kalau saya rasa jawapan di, boleh diperlengkaskan, saya jawab ada yang tanya dalam Di PM tadi pun tanya, Ya Allah ini saya rasa Itu buku nak lah, tanya tapi... ke tapi ha, Terus ke Tanya sini Ataupun macam kumpul semua soalan tu bawa ke sini Macam mana ha, Ada yang tanya Haa Kuloh, kuloh kita hantin dolar setiap yang kita hantin <coughs> itu sesat. <coughs> apa sekurang-kurangnya ada yang bermana semua, ada yang bermana sebagian dalam surah An-Naml yang apa? <coughs> Burung apa? rupa. Bila guna macam cek cek cek betul ke? Tengok guru, guru ada. Jadi mendatang ke laporan kita beberapa macam di Sabah. Taman. Ada satu apa? Seorang puteri ni. Wa'udiyat min kulli syai'. Te. Dia ni diberi tak sesuatu. Dia pakai kata. Jadi Lapas berkulung tu jadi, benda makna apa dia dapat semua tu tahu tak? dia menggunakan lafaz berkulung tu situ tapi dia kata waktiat minta isyair ni dia telah diberi setiap sesuatu bukan wakti dia diberi segala-galanya kerajaan dia kerajaan tu ya. dia tak diberi arah, tapi diberi orang tak diberi arah tak diberi arah, tak diberi arah, tak, tak, tak diberi arah Kerajaan ini nak dibandingkan kerajaan Islaman dengan berusah kerajaan, kerajaan Islaman dia pakai lapas kudut, kudutnya jadi tak semestinya kudut tu bermana semua ni mana kudut binaan terutama banyak bukan di situ sebahagian maksudnya ulama kita sebahagian yang binaan itu yang sesat iaitu yang binaan yang lalak yang sesat, tapi yang asalnya tidak sesat sebab itu dia lapas kudut tu kena paham tu terang. Lah. Sebab, dalam penahanan-penahanan cerita laporan sebelum ini Tentang-tentang penting, maknanya Kau <tuk> ke <di> mana-mana semuanya? Cukup, <tuk> tengah-tengah? Banyak hari ini dalam manting, tahu tak? Bahas, cuba orang sikit Kenangan dengan tiga ha. sistem hmm. pelajaran tak Taklim, taklir, takdir keri kalau Untuk proses masa anak bayi proses mengajar dia secara tadi untuk kanak-kanak secara tadi untuk remaja secara tadi apa komen saya ha lain agak seron untuk momen momen seguru start tak buat tadi penguasaan dia bismillah apa isteri tadi ini bang Jadi, kena komen, kena, kena, kena, kena, kena, kena. dia kira pelokaman dia dia dia agak-agak wallah wala pun saya rasa mudah kan kena baik baik tadi kan tak dia macam dia tak dia tak dia mungkin rezeki rasa dialah pembawaan orang pool, pool ni, kalau nak takdip dia kan, nak payah, Betul. pastikan dia buat cara duduk kan, takdip dia kan, ajar dia cara duduk, cara diri, cara berjalan, cara bercakap kita nak titik umur-umur 30 suruh dia bercakap cara macam ni, suruh dia jalan macam ni susah tu, dia dah buah, kan dia dah, dia dah terbiasa tu dengan tu dia nak terima pun, mungkin pula bayi ni kan zero kan dia kan ketik-ketik ketik jadi waktu tu lah kita kan bidik kan cara dia banyak ajal lepas tu saya biar anak-anak yang tidak kan, dalam modera sikit dan taklim untuk apa ni kurangan ramaja aku kasih itu tu dah, nak, dah nak, tak di pinggan apa tapi dia dah susah lah itu saya saya rasa sentuh ini sesuai, zaman zaman ini. maksudnya dia sesuai zaman-zaman nak takdib ni daripada anak kita kecil ni nak, nak nak takdib ataupun terbiah anak-anak ni untuk kecil ni dia dah besar, dia dah besar, besar ni hanya sekadar takdib tu lah. kalau kita nak takdib tu, oh, tu besar ni memang dia melawan, <tuh>, dia tak nak kan <tuh>, pandang-pandang ni takdib ni kita sampaikan ni lah lepas tu dia ikut tak ikut pun kita nak apa lah. dia dah besar dia dah bergaring melawan kan Dia boleh pergi Mua kita sini kan Dia berita dia tak tahu apa Dia kaya Wallah lah. Okay Sekur Muslimat kotak ke Ada isi Sorry lah kalau hari ni Agak boring jin saya. Sang. Tak ada soalan? Tak menyenangkan gitu lah. Baik-baik mun Sekarang ni tahu ah nafiu depan Adalah cara dia yang kita <siti> nak nak dan dan. Nafi dan isbat. Nafi ni negate, apa lah. Oh. Ini Mama kata lafaz La ilaha illallah tu ada bagi dua La ilah menafikan La tu menafikan La masalah dalam surah dalam imunamu pun la nafi ada la nafi jenis macam-macam illallah orang sebat kan menafikan tidak ada Tuhan yang layak disembah. nafikan semua illallah lain Allah boleh mesti sebabkan Allah. Jadi di situ nampalah kan perlunya nafi dan berbunyi sebab kalau sebab kita tak menafikan sesuatu benda susah kita nak sebabkan kalau kita nak isi air susu dalam satu gelas dalam tu ada kopi kita kena buang dulu air kopi tu, tu, boleh masuk air susu kalau kita tak buang air kopi tu kita masukkan juga air susu dia jadi kopi susu kita campur dan juga untuk mengispatkan Allah dalam hati kita memang kita kena menafikan selain Allah Allah SWT ni tidak akan campakkan keimanan yang sahih dalam hati seseorang yang mana dalam hati dia masih ada benda yang selain tepat keyakinan daripada selain tepat <coughs> dia berucap berucap kepada sebab mana nafih habis-habisan kita kena buang habis-habisan dalam hati kita nafih habis-habisan secara khidah dalam kan? batin bukan secara orang secara sahih kita buang orang kan apa ni kecil <tik> sikit Allah macam orang punya kita benda-benda? budak Allah kecil bagaimana? budak Allah orang berbening Ya, betul lagi kata tapi bila kita tengok apa yang akan kita berbual dengan orang cerita dalam dunia kita cerita dengan dunia yang banyak enak kalau kita dalam bagi syaramah, tawhid ke dalam bayan, kita cerita lagi kata jadi kita kena, memang kena nafi semakin banyak kita nafi maka peluang untuk kita isbat pun lebih tingginya jadi orang ni dia kadang-kadang dia mengisbatkan Allah tapi dia tak boleh nak nafikan Seter-seter benda Faham tak? Dia boleh isbat, Dia mengaku Allah tu macam ni Tapi dia tapi, tapi Allah ambil rezeki Tapi kena kerja ha, Tapi ha, Bukan tapi kena kerja Kita kena, memang kena dalam hati Secara hakikat Secara akidah Kita bahawa tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kedai, kebun, ladang, apa lagi segalanya, bisnes ke apa tak bagi rezeki, tak bagi pun siapa yang kata beri rezeki kafir ke menurut ayat dekat. Tak bagi rezeki pun kena nasib. Dia pasal tak nafi itu yang azan datang. Dia kata kita diberi rezeki. Minyak ada rezeki Minyak sebenarnya. kena nafsir tak bagi rezeki yang beris, berisbat yang hanya bagi rezeki hanyalah Allah tu kena nafsir tu tak ada selain Allah yang memberi rezeki yang bagi rezeki hanya Allah kena nafsir guna isbat hanya Allah 100%, 100%. tahulah kalau apa-apa jadi pun kan eh, tak kira lah, tengah sibuk peniaga ke tengah dapat projek besar ke tengah jatuhi ini kalau lepas pulang sign content picture dia tak kira azan dia tinggal semua Allah dah panggil aku yang beri rezeki kat aku dah panggil yang menentukan rezeki buat aku sekarang dah panggil aku nak cakap nak pergi tak puas dulu dah ni ni putusan daripada company mana aku soal ni nak time itulah dia nak buat meeting nak offer projek besar-besaran ni dan kalau kita tak terima projek waktu tu memang dia akan cancel ke aku lah kan kalau dengan tengah meniaga time itulah uang, uang ramai datang Itu pun nak lagi lah ke 2 pun ada semayang ke 3 pun ada semayang lagi jadi maknanya <coughs> dia masih yakin bahawa dengan <coughs> kalau dia tinggal ni bukilah dia maknanya dia belum yakin nanti tu dia belum menafikan lagi dia masih lagi ada dalam hati dia dia yakin lebih sikit dia yakin tapi dia tak nafikan 100% orang yang menafikan selain daripada Allah tak boleh bagi rezeki yang bergirsi hanya Allah dia tak peduli lah kan sebelum azan ni dah tutup lah tak kira lah siapa nak datang ke apa dia nak datang ke mana dia komponen besar lah. nak dia tinggal sekarang waktu ni waktu aku tu mengadap orang yang kan, sangat rezeki yang beri rezeki pada aku ok memang kena nafih je ya. nak makan kan orang yang makanan kalau tak ada lah dengan, dalam hati lah jangan cakap mulut itu, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti. cakap dengan gila cakap dengan kanan berhadapan dengan setiap perkara sama sekali dalam hati terus. Kan. Lah, dalam hati Allah taklah kumpulan tu kumpulan ni datang lah nak ajak kahwin lah dalam hati lah dia itu dengan Allah boleh dia. Hadis-hadis ni Allah bagi kuasa. Kita nafii, kita tak ada buat apa. Kita ni lemah, kita ni tak dapat buat Makhla apa pun tak ada. Nasib nasib. isbat dengan Allah Kat situ akan tunggu, tunggu, tunggu menunggu ta'him semakin nanti sampai kita nafii, kita nafii, kita nafii. Baik terisbat, tunggu lah tapi kat situ. Apa weh, sakit kan. Sedap mahu ubat. Dalam hati tu terlintas Ibuat, kau ibu tak menyembuhkan Allah yang menyembuhkan Pernah tu fikir? Pernah buat macam tu? Makan ke, minum ke, melakukan ubat ke, kerja ke, pergi kerja Pergi kerja je ni yang pertama, Ya Allah, kau yang pergi resi kepada aku Aku pergi pergi bekerja ni pun sebagai satu ibadat saja. Aku bekerja ni pun sebagai satu ibadat Tapi yang berrezeki kau dengan kerja aku dan bila datang perintah kau nanti Aku akan bersegera menaikkan perintah kau Dan aku akan tinggalkan aku punya Aku ni kerja ni Untuk menyahut perintah kau Pernah? Pak cik Hmm? Para-para <tuh. tuh>. sahabat Dia punya iman dia mantap Sebab itulah Bila dia sakit Perkara yang pertama terlintas dalam hati dia Allah bila dia lapar, perkara yang pertama terlintas dalam hati dia Allah Bila dia Tusak, perkara yang pertama yang terlintas dalam hati dia Allah Itu pun Tauhid yang mula ni Kita bila lapar Yang pertama dia minta hati kita pun Asi goreng Jadi Tauhid kita Tauhid asi goreng La ila, apa tu ilah? ila? Orang-orang jalan asyik Ilah ni ialah perkara yang pertama yang terlintas dalam hati kita apabila kita berhadapan dengan satu keadaan ataupun satu situasi itulah ilah kalau kita dahga yang pertama kita ingat air air ya, lah ilah, ilah secara minat jadi para sahabat ni apa saja keadaan yang menimpa diri dia pertama sekali yang, yang, yang, yang timbul lah dari Allah itu yang kita nak lah sekarang Isteri malah kita buat. Allah Pertama saya terhintas Ini Allah aku tengah uji aku ni Orang reject kenangan kita buat. Allah Allah meneru uji aku ni ha. Jadi bila kita Nafikan semua Selain daripada Allah Kita ispah Allah Kita tenang, tenang Tak masalah Orang nak buat apa dengan kita, bu, nak jatuhkan kita, ke, nak musnahkan kita, ke, nak, nak buat apa dengan orang kita Bukan orang tu yang buat, Allah yang buat dengan dia Mana boleh nak buat apa bu. Misalnya kita tu lah yang Nabi kena pandai matul kat ta'if tu kan nah, Nabi dia punya, Allah yang create kan situasi Allah yang buat begitu Nabi dalam hati dia, dia katanya Allah mengadukan orang tu kan Eh, ayat-ayat kita kita tu. Bila <tuh>, kita tu dia. Ibarat-ibarat. Pandai. Come on. Allah, Allah, tapi kan setan Allah, cepatkan Allah. Adapun antara disepat dulu bau nasi tu Allahu akbar. Tapi kena tahu lah dia punya lah. Kita nak cek tu kenyasaan dia Macam mana? Jadi kita akan Dengan suara Ahmad dan Jabariah Yang boleh menolak Seluruh bulan yang besar dia Hmm, baik-baik Kudur min anjilah ya. Semua daripada Allah Jadi memang semua daripada Allah Secara hakikat dia semua daripada Allah Semua daripada Allah Secara hakikat Tapi syariat semua kita berusaha Syariat semua kita berusaha Allah bagi rezeki Ya Allah, kau nak kerja, walaupun Allah beri rezeki lah. Kau kerja ke, kau tak kerja ke, Kau tidur kat rumah, Allah beri rezeki Sama je, tak beratangan perubahan Ya eh, betul ya eh, betul Tapi syariat semua kita berusaha Jadi ibadah Allah tak suruh kata, aku berrezeki makan itu lah nak rumah Allah tak kata jendut Allah kata, aku berrezeki ya pergi-pergi cair rezeki tapi jangan sampai duduk sembuh cair rezeki, tu lupa aku pula Allah uji kan ada orang bagi rasuak tak lupa dah tadi kan, orang berrezeki tak lantul kan Allah kan uji dalam perusahaan kita Menteri rezeki apa semua Datang kental semayang azan Oh doh sewo ya. Ketiga selalu Jabariah ni Semua daripada Allah buat, Sampai buat desa pada apa, -apa. Hmm, Itu Jabariah ada melampau lah zaman ni tengah-tengah Di antara Patariah dan Jabariah Patariah ni kita tak ada Allah tak cakap tangan Semua manusia yang buat Allah ni menciptakan segala perbuatan manusia Baik dan buruk Allah yang cipta tetapi yang berbuat tu siapa? Yang berbuat tu siapa? Ha? Manusia tu siapa yang berbuat Mencipta kepada perbuatan tu adalah Allah Tapi yang membuat perbuatan tu siapa? Manusia Jadi Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Tapi manusia yang melakukan perbuatan tu Dia paling kasar Dan Nanti kita baca yang ada masa membahas dalam usis makbudrah. Wah dah niat ngapudrah. Sebabkan jadi secara e artikan, secara hakikat kita kena boleh artikan bahawa segala-gananya segala-gananya memang dari Allah. Baik buruk kita suka kita kita tak suka semua dari Allah. Tapi kita diperintahkan oleh Allah, syariat untuk berusaha Allah yang doa Ya Allah aku nak anak, aku nak anak Aku nak anak, aku nak anak Doa kan Sampai Menangit pecah-pecah daya sejuk Tapi tak kawin, kawin. Tak nak dapat anak Allah selalu kahwin Bikilah kahwin Nanti bagilah anak Kau dah jadi macam Nabi sah Fahamlah? Eh, Ikan Supaya nanti bila kita berhadapan Hasbab asbab tu tak menghalang ataupun jadi hijab kepada kita dengan Allah SWT itu dia asbab ni semua perintahnya dan asbab ni hanya ujian untuk kita kalau kita yakin dengan asbab ya dah fail lagi lah ok, setengah tu ringan-ringan bab, bab hati ni memang pesah tuan ni perhati ni dia berkaitan dengan rasa nak cerita orang orang susah. dan semuanya pemberian kepada Allah. Sejauh mana yang kita nak kenal dengan Allah, sejauh mana kita nak apa ni dekat dengan Allah, sejauh mana kita nak menjadi kekasih Allah, sejauh mana usaha yang kita lakukan untuk semua benda tu. Allah bagi nanti dekat tu sebab yang bagi pun Allah yang jadikan amul tu wali-wali dia pun Allah yang bagi kekuatan iman kepada seorang orang tu pun Allah Allah yang bagi juga sebenarnya usaha kita tu pun sebenarnya tak ada apa-apa pun Allah boleh jadikan suatu orang tu wali besar dalam masa-saat tu Allah ni suka boleh tak ada masalah tak mustahil bagi Allah kalau tu jadi balik-balik semua jadi wali boleh tak ada masalah Allah ni suka semua ada pada Tapi Allah, Allah selalu kita Dan biasanya Sunnah teman Allah akan bagi Mengikut kata Kita berusaha Walla zina jahil fina Lanah jain na'u sebulana Banah siapa yang susah payah Dan jahadah Kejalan kami Akan ke kami akan buka Untuk impi rilayat Atau bagi dia bertunjuk Kalau untuk di bermujahadah Dalam ilmu Allah bagilah ilmu Kalau untuk bermujahadah Dalam apa ni bisnes, apa apa je lah bisnes orang tu berucah dalam apa ni apa-apalah semua bidang pun apa bidang apa bidang pun berganti-ganti ada hari ada menjadalah apa orang akan saya ya semua-semua ni kerajaan main-main buat di luar macam takkan begitu boleh jadi ada juga kan ada juga tu maknanya Allah nak tunjukkan Juga kuasa yang Kau tak bersama boleh bagi Macam sunnah tu Allah Jadikanlah dengan lahirkan Malaysia Perempuan dan lelaki berkahwin Dapat anak Kalau jadikan satu contoh, Siti Mariam Tak kahwin pun boleh-boleh lahirkan anak, -anak. Dan Allah jadikan naga Adam Tak ada bapa tak ada mak Jadi naga Adam Siti Hawa, ada Adam ada mak jadi tapi semua tempat, tu tak ada cara ni yang nak tunjukkan kepada manusia ni, Allah tu boleh buat semua benda cara macam ni boleh dengan sebab pun Allah boleh buat tanpa sebab pun Allah boleh buat berlawanan dengan asbab pun Allah boleh buat Allah boleh keluar dari pun tapi Nabi salai batu berlawanan dengan asbab kita keluar batu lepas pun kita keluar dari kita dia tetap saja kita kenal Allah di gila. Bila so, kita sudah mahu syak kenal Allah dia akan jadi gila. bukan dia akan jadi gila? Orang akan anggap dia gila. Sebab orang yang kenal pada Allah ni dia nanti di tempat lain mesti. Sebab dia tengok semua benda kena nampak Allah dia. Dia nampak. Dia cerita dia tak sama dengan ni. Ini fi'ah dia kan. Yang berlibat ni Semua tak Allah Daripada zat Allah, sifat Allah. Daripada sifat Allah Keluarlah al-fa'al Allah Daripada afal Terhasil lagi di fi fi'al Atau berhasil Daripada al Allah itu. Berarti seluruh makhluk ni adalah Daripada Allah Macam lukisan tu ni kan Orang kalau dia tengok lukisan tu Apa nampak Ada orang mungkin dia tengok lukisan tu dia Oh, cantik macam ni Apa-apa dia? Macam lah. mana dia lukis? Ini je paling-paling buat ni Setengah orang ada hos, dah tengok lukisan tu dah tengok siapa yang lukis ni? Dasyat tu ah. Dia tengok kisah tapi dia ingat Dekat? lukis. <stimulus> Kena pula ada pelukis dia kat tepi tu Tapi dia duduk dia niaran kan? Lah, tak cakap lah, spatcuk. dia tak aku dia duduk saja Ruan macam tak kenal Betul orang ni pun ni, pelukis satu orang yang kata, oh dia puji lupisan ni cantik lah Woo. Tapi dia buat tak berdiri dekat-dekat pelukis tu Dengan orang yang Dia tengok lupisan tu, waktu dia berdiri, syarikat pelukis ni aja Lepatlah, tak nak lah, aku nak kenal dia mana dia aja Apa tanggapan anggapan pelukis tu dihadap dua orang ni Masih lain kan? Biasa, jadi Allah ni kalau kita tengok ciptaan dia ni Kita kembalikan kepada Allah Kita cipatkan kepada Allah Kita kaitkan kepada Allah kita lah yang Allah nak Apa tujuan Allah mahasilkan semua benda kan untuk, untuk kenalkan dia dekat kita Jadi kalau kita tengok benda ni Makhluk Allah ni Tapi tak nampak pula Imam Tak, tak cakap macam mana dengan Imam Azhar kot Itulah manusia yang, manusia yang paling-paling bodoh dan paling-paling jahil sekali Tidak ada kejahilan Yang lebih daripada Kejahilan orang yang mana dia tengok ciptaan Allah Tapi tak kenal Allah Walaupun dia ada PhD dalam apa segala bidang pun Tapi dia tengok makhluk Allah tu ciputan Allah ni Pengusiaan ni Dia tak dapat apa Tak dapat mem membawa dia kepada Allah Dia dapat mengenal dia kepada kekuasaan Allah Kehebatan Allah Keagungan Allah Tak sampai pun Tengok gulang ya. Tengok tahu kan Tengok rangit tak, tak langsung tak ada eh, Tak akan dapat hubungkan dia dengan Allah langsung mana -man itu dah orang paling jahil Allah kata lain pula Maafahlah yang zuru nak ilang pergi ke dunia kaya tu aku ribat Maksudnya kau tak nampak, nanya, buat macam mana Kau dah tengok ke hutan tu buat macam mana Gunung tu aku pasak macam mana Bumi tu aku hamparkan macam mana Sebalik semua tu ada Tanda-tanda kebesaran Allah Jadi kalau orang dulu dia dengan makhluk ni, dia tak dapat kenal Allah maknanya dia dia dah apa? dia dah lari eh. dia, dia, dia dah dia tak faham lah apa maksud sebenarnya ciptaan cip Allah dalam makhluk-makhluk ni Allah buat makhluk ni untuk kenalkan diri dia kepada manusia ni dan diri kita ni lagi Lagilah kepesaran Allah tu Lagilah, aku kata-kata apa Lagi lah, tampak jelas Kepesaran Allah tu dalam hati kita ni Yalah kita dah ni, kita ni kita dapat kenal Allah Memang Ubi ni. Dan memang sebab kita pun nak kenal Allah Tak ada perkara yang lebih Lebih penting, lebih Apa yang nak cakap? Yang lebih penting, yang lebih Enak, lebih lazat, lebih kepada mengenal Allah. Itu dia, itu dia tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk kenal dia itu. Dia. Siapa yang memang tidak buat keputusan aku ni, hidup aku ni hanya untuk kenal Allah cukup lah ini saya ada tujuan-tujuan lain lagi kan hari yang kenal orang-orang dikiri dia, pun kira kereta sepijik buras rumah, dia dekat dia dekat mana anak-anak ramai, dia dekat semula sedang, kalau tak ramai sekarang muka diri tak get kan tak boleh-boleh boleh mubah tak bisa pada Bisa apa -apa. <tuh> faham, eh? dah bisa apa-apa faham kan? kenapa maksud kita jadi saya akan ulang macam ni lah lagi dalam lagi supaya insyaAllah saya pun dapatlah yang penting saya dapatlah kalau tak dapat <tuh> Yang akan bagi ketenangan dalam hati kita Yang akan bagi rasa tenang dalam hati kita Rasa suruh, rasa dia Alah Alah Hanya dengan mengikuti Allah Hati dia tenang. Kereta besar Rumah besar Gaji besar, pangkat besar semua besar, besar Hati tak tenang Buat apa? Buat apa? Pak Nisir nak ketenangan dia dia rasa dengan rumah besar, gaji besar, perangkat besar, semua besar berkenang Dia rasa tak tenang je lah Tak ada apa pun, cuma kecil Tak ada apa kecil, tak ada pun <coughs> <coughs> <coughs> Tapi hati tenang Capai lah, Bila balik kampung nanti sampai kat syarat Haa Baru tahu kan siapa yang Besar saya kecik si. Tapi bukan tak boleh Bukan berarti semua Maaf, aku oh, jual kereta aku semua Bukan dia. kerja Tak ada Syedah Osman pun kaya Abraham dan Allah pun kaya Ramai sahabat-sahabat yang kaya. Tapi orang tu Dikayakan oleh Allah sebarang-sbarang Memang tak ada Ya ke? Miskin ke? Apa ke? Orang biasa Orang penting ke? Kan? Penting kenal Allah Tindu kepada Allah Tindu kepada Allah Cinta kepada Allah selalu ni Ada bagi soalan di Facebook dan amalan tersampaikan sama insyaallah. Salam wabar ghiy, bagaimana keadaan baik-baik sampai direk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.